A gyalázat napja, tehát az, hogy kövekkel, korábban pedig tojás száporral fogadták ellen tüntetők a meleg felvonulás résztvevőit, akinek a, akiknek a többség amúgy kiderült nem is homoszexuális, leszbikus vagy éppen transzexuális volt, hanem a jogaikban sértettek mellett kiállni akaró heteroszexuális polgárok, minden esetre a támadás őket is ugyanúgy érte. Aval próbáltunk foglalkozni az elmúlt adásban, hogy vajon mi váltottak ki ezt az agressziót tavaly is, meg most már még nagyobb mértékben idén is, és természetesen egy kicsit megvitattuk volna, így most egy kicsit egyedül a stúdióban nehezebb lesz azokat a válaszokat, amit eddig a hatóságok, a társadalom, különféle civil szervezetek és a politika adott arra, ami július 5-én történt. Tehát evel fogunk foglalkozni. A múltkori adás végén én beolvastam néhány SMS-t is, amit kaptunk, és még mert folytatnám akkor az ismertetést, elmondom a telefonszámainkat, amelyeken az alatt, a két óra alatt az élőadás idejét bárki elérhet minket. Vélemény nyilváníthat akár a július 5-i melegfelvonulás kapcsán, akár bármelyik emberjogi téma kapcsán, amivel foglalkozni fogunk. Tehát a telefonszámon 489 099 -09 489 és SMS-en is elérhetőek vagyunk a 0630 228 számon, tehát 0630 228 és remélem, hogy az SMS-kép ma működni fog, mert a legutóbbi adásban Gruber Zoltán kollégám segített abban, hogy ő idehozta a saját mobilján, hogy milyen üzenet érkezett, de nem tudtuk teljesen mindet felolvasni. És akkor az egyik hallgató ígérte, hogy ha továbbra is a vételi körzetünkben tartózkodik, akkor betelefonál, hogy elmondhassa a véleményét. Reméljük, hogy itt tartózkodik, és akkor nagyon szívesen meghallgatjuk az ő véleményét is. Zenében igazolni próbálunk a témákhoz is egy picit. Ugye szó volt itt a meleg felvonulás kapcsán és a másság a különbözőség elutasításáról bizonyos köreiben a társadalomnak, szó eset korábban, egyik is egyik telefonán is említette itt a olasz olaszliszka kapcsán másik problémát, ami a romansággal, a cigánsággal kapcsolatos, és ennek illusztrálására most itt zenét hoztunk igazából, hogy másfajta dolog is van, ha a romákról beszélünk, amire általában büszkék szoktunk lenni, ez pedig különféle cigány kitűnő zenéje, a zenét most a Erdélyi mezőségről, Magyar Palatkáról érkezett csoport szolgáltatja néhány percben, velük készített egy rövid beszélgetést, interjút, interjút, mondjuk úgy inkább interjú kísérletet, mivel nehéz volt a zenészekből a nem zene hangjára tartozó dolgokat egy kicsit kiszedni, Cosmovera készített velük interjút, és ezt is majd lejátszuk. Emellett foglalkozunk egy másik vetületével a Magyarországon történteknek, aminek van nemzetközi vonatkozása, hogy volt egy csoport, amely demonstrációt szervezett itt, mégpedig az amerikai elnökválasztás kimenetelét, ha nem is befolyásolni kívánok, de szimpátiukat kifejezendő Obama mellett, bár a Obama mellett, Hungary for Obama, szerintem ez volt a társaság a a neve, amelyik eléggé spontán módon alakult, és szervezett meg egy ilyen fotós demonstrációt, és velük készített anyagot szerkesztő kollégám, J.D. ezt is lejátszuk, ez angolul lesz én majd megpróbálom ezt összefoglalni. Szeretnék a mai adásban foglalkozni, ezek mellett ugye említettem a bevándorlákkalítését azzal, ami Belgiumban történt, ha röviden is, ugye ezt említettem a bevezetőben, tehát Beginás templomában 57 nap után véget ért az Ésség strike. Ennek következményeiről és a lehetséges mások számára lehetséges megoldásról beszélgetnénk itt a műsorban, és természetesen nem tudjuk elfeledni azt, ami a nagy világban történik jogok területén továbbra is. Igazán pozitív dolgokról nem nagyon tudunk beszámolni, szeretnénk foglalkozni Bolíviából, ahol májusban, néhány hónappal ezelőtt indiánokat, akik szükrébe érkeztek, támadtak meg, aláztak meg az ottani, főként egyetemistákból és különféle spontán szerveződött, de valójában állítólag fizetett verőlegényekből álló csoportok. Tehát egy kicsit a bolíviai helyzettel próbálunk foglalkozni, hogy milyen ellentétek feszülnek. Ez egy, amúgy egy dokumentumfilm, amit a netről is le lehet tölteni, illetve meg lehet nézni César Brie filmje, amely a megalázás és a sértés nevet viseli. Szészár Brie-ről annyit kell tudni, hogy ő az Andoki Indián Színháznak a igazgatója, és ő készítette néhány kollégájával együtt ezt a filmet, amely szükrének Csuki negyedében történteket eleveníti fel. Ezt megpróbáljuk majd bejátszani részletekben, és foglalkozni szeretnénk szintén avval, amit megint csak a bevándorláshoz egy kicsit kapcsolódik Szlovéniával, ahol ugye elmondtuk már két-három héttel ezelőtt volt egy hosszabb riport nyiszvétával és Érfánnal, akik egyike, egyikük voltak azoknak az embereknek, akik 1992. február 26-án a nevezetes Tolvonással elvesztették jogi státuszukat, elvesztették biztosítási jogukat, a többségük erről mit sem tudott. Ez volt a szlovéniai nevezetes tolvonás, nevezetes gombnyomás napja, az úgynevezett töröltek, hontalanná váltak problémájával foglalkoztunk. Tehát evel is akarjuk ezt a riportot folytatni, és szeretnénk más dolgokra is kitérni, talán ennyi most a bevezetőnek elég. És akkor egy kicsit ugye beszéltünk július 5-éről, talán idézzünk fel egy kicsit néhány pillanatot abból a tudósításból, amit 5-én készítettem Budapest utcáin, és akkor kérem, hogy ezt a egyik bejátszást elnézést kérek előre is a hangminőségért, nem report szándékával mentem kifezetten ki, de hát a helyzet aztán teremtette a lehetőséget, és nyilván, hogy az újságíró nem maradhatott néma. Mindjárt akkor a technikus kollégámra nézek, hogyha sikerül, akkor ugye egyelőre ebben a történetben annyi fejlemény van, ugye meg, hogy megvolt, lezajlott az a találkozó, amit a kormányfő kezdeményezett, a legfőbb közjogi méltóságok leültek egy asztalhoz, és ebben egyetértettek abban, amiben szerintem eddig se volt vita, hogy a gyülekezés békés jogához van mindenkinek, jöte, de az erőszakhoz nem. Ez, ez a demonstrációból készült felvétel, itt lehet hallani egy kicsit a helikoptereket, amelyek ugye végigkísérték mind a felvonulók menetét és az ellendemonstrációkat, és próbálták gondom felülről irányítani a dolgokat, fügy szó, Hogy erre nem vagy vagy a kerítésen túl kiemeljenek. ott ez a De akkor erre nem kaptak parancsot, csak nézik. Nem voltam ilyen. Akkor egy műsor volt. Ez itt egy rendőrt kérdeztem éppen, hogy miért nem próbálták kiemelni azokat, akik nagy szakyorral vitték a kerítés túroldán a tojásokat és dobálták a felvonulókat. Akik a dobálnak, azokkal nem csinálnak semmit? Fólyam, rendőr ki a szi. Akik a dobálnak, nem csinálnak semmit? Meg fogunk kérdezni karambölcsikét, tehát meg ez mindegy. Parancsat kaptak rá, hogy nem eljék ki őket. a rendőrségi törvény szerint is, vagy ünekezési törvény szerint is meg kell tennük mindent hogy a tüntetők véggesen éhesztenek. Itt olválnak előttünk egy rendőri vízi, és nem nyilatkozik, az valószínűleg nem nyilatkozhat, képek vannak, senki nem is őket, hogy esetleg ez nincsenek, és ma úgy látszik ebben a tekintetre, nem történik adagyűjtés, és is jelent el,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 Elég erőteljes fújolás van Egyelöre itt most meg viszonylag nyújt Paradicsom is van mutatnak rá Egyelöre itt most növekszik a hangzavar Kisérik a menetet két oldalt, különösen a jobb oldalon, mint ahányan vannak itt, folyamatosan, de, de a, a, aki kisérik, azoknak nagy része nem tűnék agresszívek. A rendőrök azonban itt lemaradtak, van egy középse része a kettő-három elkerítésen kívül egyetlen rendőr sincs, csak belül. Térdig érőbb kicsit nagyon az a rendőrök hallgatási fogadalmi csinálták, mert nem a vattországok elnettek. Durantak a és a üvegek ötlölt Ami útkor azért Ha nem szokott meg ura Természetesen Még több dolgok megutának Itt van a Litzványc térmény Emel teljes a kerültésem belül Dobálnak Hoppa Dobálnak is Ez a területen egy erőállponton nincs, akkor a baj. Egy perc a húzjuk. Fennulunk. Ezt tehát továbbra is a mindenki jogai is benne a július 5-i felvonulás néhány. Pillanatát idézte fel ez a helyszíni riport, amit ott készítettem, közben, ahogy mondtam, Zsuzsa itt van. Éppen néztem itt az egyik internetes hírportálon a híreket, és azt láttam, hogy gyakorlatilag most már szinte, ugye a korábbi napokban ez első oldalas téma volt, gyakorlatilag már nem nagyon foglalkoznak ezzel. Úgy látszik, ennyi, ennyi volt a, a méltóság helyett a szégyen napja, de ezért volt néhány történés, talán érdemes megvitatni az, hogy te hogy láttad? Ugye eltett körülbelül egy hét, hogy milyen volt a reakció, a reagálása mind a társadalomnak, embereknek, politikának, ami számodra érdekes vagy fontos. Amennyit, amennyire én tudtam követni, én, én úgy érzem, hogy nem lett egy pozitív vízhangja a melegfávonulásnak, így jövőre nézve, aminek én nem annyira örülök. Tehát úgy, úgy belekeverték ezt a politikát ebbe, a, ebbe, a, ebbe az eseménybe, ami olyan békés tudatlan, én 11 évig, és most egy kicsit balhés lett az utóbbi két évbe És uh, sajnos uh, úgy gondolom, hogy ennek lesz hatása mondjuk a jövő évi... Ugye hát erre elhangzott, azt hiszem, a... Is. Csak hogy ugye erre talán egy kicsit rímel is ugye elhangzott a hatodik kerület polgármesterének a szájából is, ugye, amelyik egyrészt mondta, hogy ugye hát elfogadhatatlan, hogy, hogy ilyen erőszakos cselek meg történnek, de nem az is, hogy ilyen, ilyen felvonulásokra használják fel az András jutat, tehát ilyen vélemények is elhangoztak a politika részéről. De azt mondtad, hogy úgy tűnik, hogy az nem volt mégis pozitív fogadása, ennek a meleg De szerintem, jöttem. ugye erre sokan azt mondják, hogy eredetileg is talán ez volt a sokak számára a gond evel, hogy, hogy függetlenül az erőszakos cselekmények, amit azért azt hiszem mondhatjuk ki, hogy a hatalmas többség elítél, de nagyon sokan ugye azt mondják, és ugye telefonálók is erre utaltak, hogy, hogy miért kellett ugye ezeknek a embereknek felvonulni, miért pont a város igen, szívében? Igen, tehát... és ez, ez, ez valahogy még jobban így elindult ebbe az irányba. Ez a, ez a miért kellett, ez, ez azért érdekes, mert, mert eddig nem volt ilyen erős ellen, ellenhang az emberektől, a mindennapi emberektől. Tehát én gondolok, hogy volt egyetemistákra, akiknek családjuk van, és ott laktak, és a környéken. És gondolok idősekre, és, és más fiatalokra, és például az elmfelvonulók között is ilyen meglepően öm, sok fiatal volt. Sőt, én azt láttam, hogy a többség szerintem, hát tehát 40 én alatt biztos, lányok, meg, de inkább, inkább a 35 érdekes. alatt volt a nagy többség talán, de 40 alatt biztos. Tehát azt hiszem, hogy a idősebb korosztály lehet pont azért, hogy ugye lehetett azért számítani, hogy erőszakos cselekedetek, hogy ilyen szépen jogilag fogalmazunk történnek, tehát és mondták ugye, hogy futócipőt vigyen aki, ami már ez is borzasztó, hogyha azt mondják meg, hogy menekülni kell, meg bukósisak. tehát tényleg itt vagyunk, tehát yeah, ez a? Ez mondjuk érdekesnek... Beszélgetünk róla az Amnesty International irodájában, és uh, tényleg az újságok azt írták, hogy a melegek a homoszexuálisak. Tehát mindenki, aki felvonul meleg és homoszexuális. És ezt annyira szeretnénk hangsúlyozni, hogy ez nem így van. Tehát a, a melegek is voltak természetesen, és ez a felvonulás nem csak arról szólt, hogy mindenki, aki ott van, az meleg, hanem akik szimpatizáltak ezzel a gondolattal, hogy szabadon létezhessenek ezek az emberek azok is ott voltak, civil szervezetek voltak ott, több is, és, és ezt így érdekes, hogy a lapokban ez így nem jött le. És ezáltal még jobban polarizálták, én úgy érzem, a, igen, csak a közvéleményt. Ez, ez igen, tehát itt fontos volt talán azt is, hogy ezt, amit mondott, hogy én is említettem, hogy a többség már korábban is megbeszéltük, hogy akik ott voltak, hogy a többség... Úgymond nem volt érintett, tehát heteroszexuálisként ment ki, hogy, hogy kifejezze szolidaritását egyrészt, hogy bárki nem identitása miatt ne érhessen megkülönböztetés, és felvonulhasson. Ez nem azt jelent, hogy szeretem vagy nem szeretem, de joga legyen ehhez. Csak nekem ebben a bitában egy kicsit azért az kérdőjeles, hogy, hogy mintha egy kicsit azt akarnánk magyarázni, hogy, hogy azért ez nem csak a melegekről szólt, mert a hát akkor... az emberi jogi szabadságról szólt. Mert hát is szól. bárkinek azért joga van felvonulni, tehát hogyha csupa meleg lett volna, joguk lenne. Én nem érzem igazából, ez egy plusz dolog számomra inkább az, hogy azért van egy része a társadalomnak, hogy a, tényleg az előzetes fenyegető légkör ellenére elmert menni, és nagyon sokan azt mondták, hogy azért megy el, lehet, hogy ők külön nem is nagyon ért egyet úgy mondjuk a meleg mozgalmak törekvésével, vagy hogy miért kell ilyen felvonulást szervezni, de miután még, még azt érezték, és azt látták, hogy bárkit akadályoznak azért, hogy felvonuljon, vélemény nyilvánítson, és erőszakkal próbálják ezt elfolytani, akkor nekik ott a helyük. Nekem amúgy inkább az volt a problémám, hogy bár nagyon sok tényleg is nagyon jó, hogy szervezet szintjén nagyon sok kifejezetten nem meleg szervezet is részt vett. Szerintem egy két tucatnyi legalább, de hogy azért azért ennél nagyobb tömegre számítottam én, hogy amikor tényleg olyan dologról van szó, ami szerintem nem politikai kérdés, hanem egyértelmen az, hogy elfogadjuk-e 16 évvel a rendszerváltás után, hogy alapvető jogai mindenkinek vannak, függetlenül attól tényleg, hogy meleg vagy heteroszexuális vagy transzexuális, Tehát ez nem lehetne igazán kérdés. Az más kérdés, arról lehet szerintem vitázni, hogy szerinted miért van ez így, jó ez így, mit kellene tenni, élettársi kapcsolat, egyebek, házasság. És ugye itt az a érdekes dolog, tényleg rövidre fogva, hogy a szintjen ugye eljutunk most már oda, hogy január 1-től gyakorlatilag majdnem 95%-ban ugyanolyan kapcsolatot létesíthet két homoszexuális is, párként, élettársi kapcsolat, jogilag is, mint egy házasság kötelékében lévő. Tehát a jog nagyon előre ment ebben a tekintetben, már csak egy lépés van tulajdonképpen, amit más országban, például Spanyolországban vagy Hollandiában megtettek, hogy házasodhatnak is. Ugyanakkor a mentális szinten, ennek a mindennapok szintjén való elfogadottsága gyakorlatilag szerintem semmit nem változott, mint két évtizedel ezelőtt. Tehát, hogy látod? Hát én, én úgy gondolom, hogy, hogy igen, egyetértek azzal, amit mondtál, és, és visszatérnék arra, hogy, hogy amit így kiemeltek, ugye egy meleg nem beleg, akik felvonultak. Ezt azért tartom fontosnak, mert én úgy érzem, tehát egy napi labba, amikor ezt megírják, és, és nincs ott, hogy a civil szervezetek is melléjük álltak, és mások is ott voltak, akkor egy, egy hétköznapi ember, aki életében másra, másra fókuszál, és másra foglalkozik, akkor neki ez, annyi, ez egy hír, amit ő elolvas, és akkor az úgy van, tehát nem, nem, nagyon, nem nagyon hiszem, hogy az emberek ezen gondolkodtak, hogy kik is voltak ott pontosan. Igen, éppen a... És ezért ez így polarizálja, tényleg polarizálja az emberek gondolkodását. Én azon gondolkodtam, mert hogy néztem videókat is, hogy, hogy ott az voltak ilyen feliratok. Lehet, hogy sokan talán megmosolyogják, hogy el egy előség, én is ember vagyok. Tehát ezek szintjén sem igazá volt. Tehát ugye máskor azért szoktak avval foglalkozni, milyen üzeneteik vannak. Itt a, az üzenet az volt csak, hogy mi felvonulunk az andrássi úton, és hogy másfél ezer rendőr biztonsága, biztonsági őrizetében kell ezt megtenni. És itt a történet, meg a kődobálás és a tojás, és tényleg a... Igen, ez már nem is igazából arról szólt, tehát nagyon meg lehet zavarva ez a felvonulás, én úgy érzem. Most egy közben itt örömmel üdvözlöm, hogy a stúdió... Kívül már láttam, hogy Jerry is megérkezett, levetette azt hiszem az összes felső ruházatát, láthatóan tényleg elmosta a felhőszakadás, engem is, én is olyan vagyok, mint egy ázatürge, de már itt a stúdióban elég jól megszáradtunk. Megkérem a technikus segítő kollégámat, hogy adjunk be akkor még egy kicsit a harmadik ilyen bejátszást, amit július 5-én készítettünk. És addig várjuk amúgy a telefonokat is a 4890999-es telefonszámon, vagy SMS-ben a 0630 2289800 0 a telefonszámokon. Ez a mindenki joga, a civil rádió emberjogi műsor. a mindenki joga, a civil rádió emberjogi 4-6 6 fele vagyunk. Most érkezünk a Erdésar utcához, a Korály köröntve. Itt egy kicsit felerősenik a Angzavar, megint csak néhány tüzet, de úgy tűnik, hogy a keresztutcákon keresztül néhányan jönnek, és hát most éppen paradicsommal próbálkoznak. Nem, bocsánat, sárga barack volt. Jó a termés, sárga barack volt. Jó, hogy Magyarország, Agrárország, sárga barack, uborka, és paradicsom eddig előre. Vízesen. Nem tudom énnyire lehetett hallani mocskos buzik, ez hangzott el. Melyünk tovább. Az Most éppen, éppen itt a Korály körödnél a, a szervizúton haladunk. Éppen itt a Szoborok körében által Közeledünk Korály Emlékmúzeumhoz. Valószínűleg a nagy magyar zeneszerző is szégyelni azt, ami történik 2008 július 5-én a meleg méltóság vagy ahogy korábban nevették a meleg büszkeség felvonulásán aminek ugye a történet ez az is hozzátartozik hogy talán értsük ezt a hisztériát, hogy először Todd Gábor Budapest kapitánya betiltotta ezt a felvonulást BKV elhetetlenülésére a közlekedés sérelmére hivatkozva legalábbis csak indoklásban elhangzott el a gyülekezés jog alapján. Ilyen okok miatt nem lehet megtiltani egy ütepést vagy alkotmányos alapjogok gyakorlását, és csak két esetben lehetséges, hogy ezt az adásban már rengetegszor elmondtuk. Az egyik az, hogyha a népképviseleti szervek vagy bíróság működését sősen veszélyeztetni A másik pedig, hogy a közlekedés más útvonalon nem megoldható Ez a kettő esetünkben nem állt Felt Itt a saroknál rengeteg rendőr ez tehát továbbra is a mindenki joga, és a helyszíni riport, amit a július 5-én készítettünk, és akkor miközben azért elég rossz minőségben halljuk ezt a riportot, megérkezett tehát közben Cseri, akivel majd egy más témával kapcsolatban fogunk beszélgetni, itt ez a Dajka misszió, amit én már beharangoztam, szia! De azért néhány mondatban még térjünk vissza a július 5-i történtekre, úgy tűnik, hogy az a hallgatónk, aki ígérte, hogy majd el mondja a véleményét. Ez szerintem most már elég itt, mert itt már nagyon élvezhetetlen ez a hangfelvétel, tehát az azt mondta, hogy majd szívesen elmondja a véleményét, talán akkor röviden én annyit tudok abból idézni hogy elmondta azt, egy hölgy volt, hogy ő is úgy látja, hogy sok tekintetben kettős a mérce, és hogy azok az emberek, amikről, akikről mi azt mondtuk, hogy, hogy más dolgok miatt is frusztráltak, elégedetlenek, tehetetlenek érzik magukat, azok sokszor egy ilyen demonstráción tudják mond kiélni magukat, hiszen ordíthatnak, olyan dolgokat, szavakat mondhatnak, ami másút elfogadhatatlan lenne más környezetben, de itt gyakorlatilag ezt megtetik, sőt, úgy érezhetik, hogy legalábbis a szavakat illetően, meg a elutasítást illetően, ha az erőszakot bele nem vesszük, akkor nagyon sokan egyet is értenek velük. Zsuzsa itt nagyon szépen néz, egy is figyelmesen néz. A másik rész, amivel azért foglalkozni szeretnék, hogy voltak itt közben bíróságítéletek, és azért ez elég nagy vitát váltott ki. Ugye gyorsított eljárásban e, elítéltek több tojásdobálót pénzbüntetésre, és ez nagyon sokakban felháborodást váltott ki, hogy hogyan lehet, hogy csak pénzbüntetésre ítélik, és volt olyan e, ugye, bírói indoklás is, hogy néhány tojásdobot felmentettek, mivel hogy valószínűleg tévedésben voltak, hisz korábbi ítéletek, ügyességi állásfoglás alapján ők úgy tudták, hogy a tojásdobálás is belefér a véleménynyilvánítás szabadságába, ezért most Magyarországon a múlt héten a vita arról szólt, hogy a tojásdobálás az része-e a véleménynyilvánítás szabadságának, vagy nem? Hány tojás számít véleménynyilvánítás szabadságának? Célzott dobás az-e? Őszintén megmondom, de emberjogi műsorban, ebbe ebben nem nagyon akarok belemenni. De azért azt, azt, azt hozzáteném, hogy azok a tojások, amikben ilyen rózsaszín folyadék volt, az, az semmiképpen nem tartozhat. Én nem vagyok jogi személy, de semmiképpen nem tartozhat egy egyszerű mezői tojástobáláshoz. Na de egyébként ez az. Tehát itt, itt az lenne, hogy most akkor miért, milyen a, a, a, a nem tudom, magyar tarkatyúk tojt tojás, az belefér, a színes tojás nem, a húsvéti tojás nem, tehát valahol azért mondom, hogy nyilvánvalóan az egyszerű ember szintjén ezek fölvetődnek. A kövekre talán, ugye megmutattam, hogy én is kaptam, eltörött a nagyon erős hasizmomon. Tehát az, ugye, az abban megegyezünk, hogy ez biztos, hogy nem a véleményi szabadsága. És az a véleményi szabadságról beszélünk meg a gyülekezés szabadság, mint alapvető alkotmányos okra, ezt mindenki egyetértett abban, és a törvény is ezt nagyon erősen kimondja, hogy békés módon lehet ezt gyakorolni. Na most ugye a bíróság ítéletében is, meg az indoklásban is ez megint egy kicsit hogy úgy mondja, nem volt tiszta, hiszen azt mondta, hogy ha valakiben a tojásdobálás megbotránkozás kelt, akkor az már nem. Az ügyészség ugye utána korrigált, hogy amire hivatkoztak, hogy ők azt mondták, ők azt nem arra értették, és hogy ez magánvádas eljárásban természetesen becsületsértésnek számít, vagy valami hasonlót mondott az ügyészség. Tehát az látszik, hogy itt a jog jogalkalmazók szintjén is van egy elég nagy zavar. Én még itt látok egy híreket, ha megengeded, akkor felolvasnám az nyilvottam. indexből. A melegfelúlás szétverésével foglalkozott tévéműsor közvélemény kutatásában 55%-kal győzött az, hogy a melegeknek nem kellene provokálniuk a szélsőségeket. Na, ez érdekes dolog, mert az 55%-nál sokkal nagyobb arányt mondtam volna. Az 55%- az azt jelenti, hogy igen, a felmérésben a többség azt mondta, de hát az közeli, tehát, ez egy felmérés, ugye, hát igen. De azt hiszem, most már van telefon, akkor mindjárt megpróbálok egy fejhallgatót keresni. Lehet, hogy itt nem lesz mindenkinek, és akkor várjuk, hogy a telefon... Halló, jó napot kívánok! Halló, jó napot kívánok! Ön, eléggé összetett a véleményem ebben a melegfelvonulás ügyében, tehát Kezdődött azzal, hogy a felháborítónak tartottam, hogy, megint, hogy a rendőrség megint a joggal való visszaérés művészetét gyakorolta. Kerestek vala, valamilyen paragrafust próbáltak ráhúzni a felvonulásra. Ráadásul vélelényen szerint egy felvonulást előre nem lehet betétani azért, mert... mert valaki azt hiszi, hogy mi, mi lesz a következménye. Egy picit akkor itt megállítom, tehát ön akkor csak, hogy világos legyen, mert lehet, hogy nem mindenki tudja. Tehát ön most a, arról a részéről beszél, amikor a budapesti rendőr főkapitány Gábor előzetesen ezt a felvonulást megtiltotta, tehát tiltóhatározatot igen. hozott. Igen, igen, igen. A másik kérdés, hogy a, az a véleményem ő viszont, hogy egyrészt az emberi jó... Ö, Emberi jogok akkor, hát akkor tartjuk fontosnak, hogyha azt mondjuk, hogy azoknak is joguk van felvonulni, és ha a saját és akiket egyébként undorítóknak tartunk, és hasonlóknak, tehát akikről nagyon elítél a véleményünk. Tehát van egy jogi kérdés, hogy, tehát van egy általános elviálláspont, és ezt és ezt nagyon nehéz függetlenítani attól, hogy a konkrét témáról, ami miatt fel akarnak vonulni, arról, arról mi a véleménye. Igen, igen, ebben egyetértünk, és azt hiszem, erről beszéltünk is egyrészt nagyon röviden válaszolva az első véleményére, vagy egyetérte vele. Tehát ezt megbeszéltük, és tán a riportban is hallatszott az a rész még éppen, amikor az oktogon elhagyta a menet, hogy a hatályos magyar törvény szerint, a gyülekezés jogról szóló törvény szerint a bejelentéstől számított 48 órája van a rendőrségnek arra, hogy egy demonstrációt betiltson, és nagyon szűk a korlát, amit tehát mivel ez egy alapjog, tehát csak kétok, ok, ha ha népképviselíti szervek vagy bíróságok működését sűrösen veszélyeztetné, ugye ez volt az, például hogy a parlament előtt ugye voltak inzultusok, tehát ott ilyen alapon be lehet tiltani, ha úgy érzi a rendőrség, hogy támadás érheti, mondjuk képviselőket, vagy insultus. A másik pedig... De hát ez, ez azért ott, ott legalább erre lehet. Itt a másik része, hogy itt nincs se népképviseleti szerv, se bíróság, tehát itt csak a második kizárók lehetne, ez a közlekedés más úton nem biztosítható. Na most nyilván, hogy az András jutat, ha egészet lezárják, akkor is van más útvonal. Csomó rendezvényre is, le is zárták, tehát jogilag egyik kizárók sem állt fönt, tehát a magyar köztárság törvényei szerint egy ilyen bejelentett felvonulást, demonstrációt nem lehetett volna betiltatni, betiltani. Bocsánat. Tehát ebben a tekintetben egyértelműen is úgy érek, hogy ezt nem is lehetett volna megtenni. Nyilván, hogy a rendőrség persze nyomásra is, de legalább belátta, és ezt a tiltó határozatot hatályon kívül helyezte. Tehát ebben a tekintetben legalább visszatért a jogállamiság keretei közé. Igen. A másik oldalról viszont a szerve, szervezők is legalább legal, és túllépték a jogállamiság keretét. Tehát ha jól tudom, akkor a rendőrség tava, a tavalyi hasonló felvonulás után nyomozást indított közszemélyremsértés, meg közbotrányokozás miatt, és a szervezők nem voltak hajlandók megmondani, hogy kik hogy nem együttműködni a rendőrséggel, hogy kik voltak azok, akik a, ezeket csinálták. Erről nem hallottam, de ugye az el kell választani. Tehát két dolog van az, hogy azt mondjuk, hogy nem lehet betiltani egy demonstrációt, egy felvonulást, az azt jelenti, hogy ezt meg lehet tartani a törvényszabta keretek között, tehát békés felvonulás. Ha ellenben ez a felvonuláson bárki olyan cselekményt követel, most ön említette ez a közérem, közszeméremsértés, amit nem tudom pontosan mi volt, de gondolom mondjuk valaki mondjuk mesztelenül ott ö, ö, felvonul, tehát lehet, hogy ezt rá lehet húzni, akkor az a személy követi el, és az ellen természetesen eljárás lehet indítani, hogy aztán a szervezők mondjuk ilyen esetben nem működnek együtt, ö, az egy külön dolog, de ez maga a felvonulásnak a, a, a jogi, jogi státuszát nem érinti, tehát ha bárki egy felvonulók közül mondjuk onnét dobott volna valaki egy követ, az bűncselekményt követ el, és az ellen lehet eljárni. A szervezőknek ilyenkor az a felelőssége, kötelessége, hogy meg kell akadályozni, oda kell menni, hogy maga nem dobálhat, vagy ha nem hajlandó elhagyni a demonstráció helyszínét, akkor kérik, sőt kérnék is kell a biztosításba részevő rendőri szerveket, hogy avatkozzanak be. Igen, csak hogyha e, ha jól lehetett ki a, híra, a különböző híradókból, akkor itt azért, azért a, ez a tüntetés túlment a túlmány bizonyos jogok követelésén, tehát ott mindenféle kamionokon van aglottak, ha jól láttam. Tehát... Két-kettő kamion volt úgy, és azt hiszem igazából, mert máskor abban igazol, hogy máskor ez úgy szokott, hogy ez egy ilyen parádi jellege van. Tehát, tehát viszont, viszont tehát az, hogy valaki, valaki civilizáltan viselkedve kiáll a jogaiért, vagy amit úgy gondol, hogy az a, az, az ő joga, és hát közdi a társadalommal, az. az egy dolog. Másrészt, hogyha hogyha tényleg agresszív módon provokálja a társadalmat, és akkor, akkor elvár, akkor nekem, mi, hogyha mondjuk oda keveredek, mint járók, akkor jogom van véleményt nyilvánítani, akár fújulni, vagy akár <coughs> bekiabálni. Tehát a, végül is a vásár kettőnál. Tehát az, tehát az én jogomat se sértheti azt, hogyha tehát a, ha engem, engem Botránykeltő viselkedéssel támadnak. Ja, akkor, akkor, akkor, Elnézést. Akkor az én véleményemet is jogon van kifejteni. Elmondanál részletesen ezt, a, hogy, hogy ön támadták? Tehát azzal, hogy vonaglottak a kamionokon, azzal önt megtámadták? Hát mondjuk, mondom, a híradóból láttam, és. Ennyi a szóval volt. Itt, azért, igen, itt ez fontos elmondani, tehát hogy ön is mondta, hogy másnak is van joga oda menni, véleményét fújton. igen, teljesen joga van, tehát mi is a műsorban elmondtuk, hogy mindenkinek joga van, hogyha ő ebben a véleményi ami lehet fizikai, vagy az, hogy ott mondjuk ön számára elfogadhatatlan módon vonulnak, táncolnak, önnek joga van oda menni, és békésen, de akár hangosan, kiabálni, én még azt is elmondom, hogy fújolni is van joga, amihez nincs jogait senkinek, se a vonulók, se a ellentüntetők közül, hogy erőszakosan próbálja másik véleményét elfolytani. Tehát de úgy, nem hogy nem önt sem a lehet... a meg a pofon, ami volt, az elfogadás. Így van, ebben azt hiszem ez, ez a határ, amit nem lehet átlépni, azt, hogy ön fújul és azt mondja, hát én még azt mondom tényleg az emberi jogok mellett kiállva, hogy még én számomra az elfogadhatatlan verbális dolog is bizony szintig tolerálandó, mert azt mondom, hogy nagyon sok dolog nagyon nagy indulatukat vált ki. Én nem örülök, és azt mondom, hogy elfogadhatatlan ez a szóhasználat, de ha ez nem megy át verbális agresszióba, hát akkor ez is a vélemény mondjuk egy, egy, egy nagyon tághatárába még belefér. És mondjuk, én ugyan még nem, do... tehát még nem dobáltam tojást, de ez csak egy elvijá... Tehát Szerintem, hogyha a magyar történelmi hagyományokba a tojás, hagyma, barak, stb. belefér. Igen, azért mondtam, én azt akartam ezzel jelezni, hogy azért tehát nehéz itt állást foglalni, és név, vagy a bíróságok csinkább próbálják a felelősséget másra hárítani. És, szerint, és, és, és nyilvánvalóan egy határeset, és a szituációtól függ, amit a bíró nem szeretne, a bíró, a bíró az ilyeneket szeret, általában Magyarországon szereti eltolni magától, de hogyha van egy nagyon agresszív vélemény, akkor szerintem akár még a tojás is indokolt lehet. Tehát Hogyha szürke öltönyben táblával vonul fel, akkor, akkor kevésbé indokolt tojással megdobálni, mint hogyha ott agresszívan az utcán egy vonaglik. Így van, de mondjuk ha vele gondolt, tehát nyilván, hogyha például egy politikus, most nem mondok nevet semmelyik oldalról, de azt tojázáporra fogadják, volt erre már példa természetesen is sok Magyarországon is, az biztos, hogy akkor a, a, a rendőrök megpróbálnak beavatkozni azonnal. Tehát én azt mondom, hogy ebben is a mérce nem lett más. Igen, és a... ráadásul a média provokálja is. Tehát, hogyha van egy politikus, és van egy sima fújolás, vagy egyet nem értés a tömeg részéről, akkor a, általában a közvetítéseken a mikrofon, hang, a mikrofon hangot felerősítik. Tehát nem, nem az eseményről közvetít, hanem a média mikrofon viselkedik, és ez, ez, az agre, ez egyfajta agresszió, ami agresszivitást produkál a politikussal ellenvéleményel lévőkkel szemben is. Igen, mondom, hogy tehát azért mondta, hogy az a tojásdobálás, ez egy tényleg egy, egy, egy mondjuk egy jogi szempontból is megtalán a társadalom számára is egy egy jó dolog, ha nem egy ilyen esemény váltotta volna ki, annak a megvitatása tényleg, hogy mi az, ami az emberek szerint, és most nem kifejezetten feltétlenül a paragrafusok szerint, de belefér abba, hogy véleménynyilvánítást mondjunk, nyilvánítsunk, és hogy az ellenvényt is. És azt, ugye itt ön mondta, hogy jogait nem sértheti másnak. Hát azért vegyük tudomásul, hogy ha én véleménynyilvánítok, és mondjuk egy ilyen vitatott dologban, az biztos, hogy. Másnak a jogát úgymond sérti, vagy legalábbis a másnak a véleményét, hiszen ő azt mondja, hogy én, én nem szeretem a melegeket, mondjuk én ellene vagyok, ezt nem tartom jónak, vagy ezen még túl is mennek. Tehát nyilván, aki meg azt mond, de igenis, ez jó, meg házasodhassanak is, meg gyereket is örökbefogadhassanak, nyilván, a két vélemény az ütközni fog. És amikor például felvonulnak egy utcán, nyilvánvalóan hogy ott adott körzetben azoknak a nyugalmát, azt sérti valamilyen módon, tehát a nyugalomhoz, pihenéshez való jogát de mivel ilyen alapvető jogokról van szó, és nyilvánvalóan hogy nem naponta 365 napon fognak ott fölvonulni, tehát azért ezt úgymond tolerálni kell egy demokratikus társadalomban, hogy akár nem identitás alapján, akár nem tudom, hogy látunk mások is szoktak fölvonulni politikai és egyéb célok mentén. Egyébként ebben tökéletesen egyetértek, tehát a itt a, a a klasszikus Volteri, hogy mondás, hogy gyűlölöm azt, amit mondasz, de küzdök azért, hogy ezt a gyűlöletes undorító véleményt kifejthessd. Így van, és én azt mondom, bár én nem tart, ebben az esetben én abszolút nem osztom ezt a részét, hogy ez mondjuk ez a felvonulás bármilyen is gyűlölt undorító lenne. Szerintem ez egy normális dolog, hogyha valakik úgy gondolják, hogy, hogy ki akarják fejezni, hogy milyen a nem identitások tegyék meg engem az, ha egyetértek, nem értek egyet az, az én dolgom, de tegyék meg, bárki tegye meg. Ugyanaz, mint hogy tőlem, én azt mondom, hogy azok is nyugodtan felvonulhassanak, akik azt mondják, hogy ezt nagyon rossz dolognak tartsák, és ezt nem, nem jó. Ugyanúgy ők mellett is pártolom, és hogy ha valaki tojással dobálja meg őket, akkor ugyanúgy fel ellene szólalni, hogy ez elfogadhatatlan, bármilyen vélemény is. nohain én is, akkor azt mondanám. Igen, igen, de csak a fe... igen, de itt maradjon meg csak a felszólásna, és ne kiátsunk rendőrért, meg bíróságért. Jó, hát a rendőrtért ugye azért kellett itt kiáltani, mert ha nem lettek volna ott a rendőrök, azt is el kell mondani, akkor itt, itt nagyon csúnya dolgok lettek volna. Tehát itt azért a tojásdobálás mellett látta ön is a képeket, itt... Hát itt fizikailag is megtámadták, megpróbálták megtámad az embereket. Semmiképpen nem, tehát az, az, az valóban egy rendőri dolog. Azért mondom, és hát én azért egy kicsit tartom ezt azért a szégyen napjának, hogy azért Európa másik felében ezek tényleg, amit ön azt mondta, hogy nem tetszik, hogy vonaglanak, de máshogy pedig ez tényleg milliókat, félmillió embert is vonz Berlinben, Párizsban, Londonban, akár 230-40 km Bécsben. És a legtöbb, aki oda megy, amúgy nem is homoszexas ott se, hanem egyszerűen egy ilyen sónak, parádénak tekinti, és lehet közöttük mondjuk olyan, aki a maga a saját egyéni meggyőződése, vagy éppen vallásos meggyőződése miatt mondjuk elutasítja a homoszexualitást, de ugyanakkor elmegy, mert ezt mégis egyfajta látványosságnak tartja, és itt ugye azt szoktuk mondani, hogy aki ezt nem szereti, nem kell ez őket nézni, tehát nem Igen, kell. Igen, csak a demonstrációnak minden, most átványossággal beszélek, minden demonstrációnak az a lényege, hogy, kö, ö, hogy köztéren ö, meggyelítik magukat. Tehát, hogyha, tehát, hogyha valóban aki, aki nem akar buzibálba venni, az nem menjen be, és akkor nem látja őket, de hogyha, kö, hogyha köztéren nem csak a követeléseiket, hanem, hanem magukat is megjelenik, illetve összekeverik a politikai demonstrációt és a fesztivált, akkor, tehát a, az, hogy politikai demonstráció cím fesztivált csinálnak, akkor Hát ez, hogy most itt is az van, és ez egy jó kérdés, hogy ma ugye, a ugye Magyarországon például a demonstráció, ha ilyen közterületen, ugye ez az a gyülekezési törvény, ez egy jogi kategória, ha valaki például fesztivált rendez, és annak lehet amúgy, hogy ön is említett akár politikai célja, az egy másfajta, az például nem a gyülekezés jog alá tartozna, hanem Igen, ott... Igen, igen, igen, és, és pont, pont ezért, mivel közt, mivel, mivel, mivel egy... Tehát itt megint minden oldalról a joggal való visszaélést, a joghatáret, sejtelének kipuhatolását látom én. Hát én azt hiszem, hogy itt a, én inkább azt látom, hogy a joggal való visszaérés sok esetben, ennél én ezt nem igazán láttam, amúgy az ön, lehet, hogy nem lát, én ott voltam ezen a felvonuláson, összesen két kamion volt, és hát három, négy, öt 10 ember próbált valami egy ilyen szokásos felvonulásnak a hangulatát oda vinni, de hát ez nem nagyon sikerült a fügyölések, a, a tojásdobálás, ködobás közepette. Tehát én elmondom, másút, ha ilyen felvonulás van, akkor tényleg 20-30-40 kamion van, és ha nem tudom, hogy emlékszik, ön volt egy, itt éveken keresztül azt hiszem, a Budapest, Búcsúnak nevezték, amikor például ugye heteroszexuális, vagy hivatalosan nem, nincs így kijelentve, de hát heteroszexuális ilyen parádé volt 40-50 kamionnal az andrás úton végig, lezárva az egész út, és ott például hölgyek, hát félmeztelenül, vagy talán még annál is egy, -egy tangában táncikáltak, és senki nem, nem mondta azt, hogy hú, hát ez érem sértő, legalábbis nem tudok, hogy erről bárki úgymond ezért mondjuk ügyészséghez, bírósághoz, rendőrséghez fordult volna. Tehát nyilván, hogy ott is lehet, hogy akit sért ez. Mindegy, hogy homoszexuális, vagy heteroszexuális valaki, hogy ne, ne ahogy ön mondta, vonaglojon ott lengén, kamionok tetején. Tehát biztos ez is sokaknak a érzelmét a véleményét, akár a jogait is érthettet. Igen, mert a, mert a közféra, a közterület az egyém is. Le, tehát legyen akár szó egy, egy demonstrációról, akár egy, egy, egy egyéb, egyéb helyzetről. De csak még egy mondat, hogy gyakran úgy érzem, hogy a... Hogy a Bizonyos homoszexuális szervezek észre agresszívan lépnek fel. Tehát bárki, aki, aki bírál, merészel nem egyetérteni velük, az már rögtön náci, az már rögtön összemosse, az már rögtön küldőbáló lesz, és, és számukra a saját álláspontjuk csak az egyetlen üdvözítő megoldás. Jó, hát ebben a tekintetben azt hiszem, hogy... Ö... Pontosan olyanok szerintem a meleg szervezetek is, csak most nem akarok senkit megbántani, mint bármilyen más szervezet ebben az országban, tehát akik valami véleményben nagyon hisznek, a saját igazukat tartják üdvözítőnek, és nagyon sokszor, hát ugyanúgy kell mérni, tehát nem, ők semmiben, nem mások, nincsenek több vagy kevesebb jogaik szerintem, ugyanúgy van más szervezeteknél is, akik, hát mondhatnék száz példát, akik azt hiszik, hogy csak az ő álláspontjuk az elfogadható. Egyet azért én megkérdeznék, ugye, hogy, ezelőtt volt olyan, hogy és ami azért mondta, hogy ön is, hogy elfogadhatatlan az erőszak bármilyen formájának el, hogy valaki egyetért, vagy undorítanak, vagy ahogy fogalmazta tartja az ilyen megmozdulásokat, de hogy volt ott ugye molotov koktél dobtak egy, egy meleg bárra, meg egy meleg szaunára, és, és ezt a rendőrség után a rongálás bűncselekmények, nem is bűncselekmény szabálysértésnek számít, de úgy kezelte. Nem gondolja, hogy az ilyen, tehát ha vala, tehát hogyha egy molotov koktélt dobtak volna mondjuk egy politikusnak a lakására, kizártnak tartom, hogy ezt a rongálás büntetében nyomozna a rendőrség. Úgy hallottam, hogy, hogy az esztergóbi polgármesternál hasonló történt, és ott is az volt a hír, hogy rongálás. Az esztergóbi polgármester az a házát felgyűjtöttek, meg tudom, a garást nem, nem is. Úgy is, mintha az lett médián az rongálás miatt. Tehát ezt, ezt nem gondolja most tényleg, hogyha van egy házban lehet... Tehát, hogy, hogy egyáltalának a jogi minősítése, hát rongálása az, ha valaki a, nem tudom, a, a bejárati kaputelefont kiszaggatja a vezetékeket, az rongálás. De, de egy ilyen esetben, amikor egy bárra dobnak, ahol emberek vannak és oda telefonálnak előtte, tehát, hogyha így reagál a hatóság eleve, még amikor nem is kezdődött el igazán a nyomozás, még nincs ügyészség, még szó sincs bíróságról, hogy eleve már, már próbálja szinte lenullázni a, a magának az egésznek a, a, a súlyát, és gondolj meg, hogyha valaki ha nem mondjuk... Fejtő, nem o... fejtő, tehát a, egy demokrácia, tehát a, egy jogállamban a, a, a, politikai, a, a politikai perek, nem, tehát a rongás az, a rongás az bizonyítható. Az, hogy ki milyen szándéka, tehát egy, egy jogállamban a poli egy politikai pert végigvinni, e, nagyon nehéz. Tehát most a politikai pert úgy értem, hogy, hogy, e, hogy e, politikai indítatást bizonyítani. Tehát, I igen, tehát, a, tehát a, amikor, amikor a két világháború között a, nyilasok, a nyilasokat börtönbe zárták, az is nagyon nehéz volt, az is, és az is azt is politikai pertnek tartom. Tehát itt a, a, e, itt a, itt a politikai pert nem, nem, nem mint egy pozitív értékkategóriát értem. Hogy a, tehát politikai perszól szokták úgy értelmezni hogy Magyarországon, hogy, hogy a, mint a, hogy a zsarnokság áldozata és a többi, a többi. Tehát azt hiszem világos, hogy, hogy értem a... Kifejezés. Én értem, hogy tehát nem kifejezett, igen, csak ebben a tekintetben, és most függetlenül bárkolt, egy nem azért mondtam a politikai részt, csak hogy nem, az a gond szerintem, hogy a jogalkalmazói itt is ugyanaz kellene, hogy ugyanazokkal, jogokkal, ugyanazokkal a mércével mérjenek, tehát függetlenül attól, I igen, hogy... Igen, de, de hogy lehet bizonyítani, hogy lehet bizonyítani? De nem, hogyha eleve ugyanaz, a, tehát ugyanaz az eljárás menete, függetlenül attól, hogy éppen az illető ilyen, politikus, vagy éppen az illető kisebbséghez tartozó, vagy többséghez, vagy bárkihez tartozó, ugyanaz a mérced. Tehát, hogy ne legyen azért, mert hogy kerüljük mondjuk a, a, a, a kérdőjeleket, vagy ne váltsunk ki vitát, vagy nehogy minket vádoljanak bármivel, akkor elmegyünk egy olyan irányba, akárcsak ugye, mert ezért ez, ez látható a bíróságoknál is, hogy egy kicsit, hogy nehogy ne, már rájuk tolják a felelősséget, ez nem az ő asztaluk. De, de, de az ilyen a szándék, a, az, nagyon nehezen, az, az ilyen mögöttes szándékok nagyon-nagyon nehezen bizonyíthatóak Persze, ilyen. Tehát a, az, hogy mi történt, az, hogy mi történt, és hogy azért, mert a, van egy agresszív szomszéd, akinek eleve volt az egészből, vagy van egy radikális csoport, vagy van egy, van egy zsaroló, aki szimplán csak pénzt akar, tehát ezekkel ezek a mögöttes indékítékokat feltárni, jóval nagyobb munka, nyomozati munka, és jóval nehezebb bizonyítani. Ezt én értem, és ebben, tehát itt még nem is azt mondom, hogy feltétlenül, azt kell feltétlenül, hogy csoport tegyebek, de hát emlékszem, amikor még jó tíz éve volt körülbelül, amikor voltak ezek a kézigránátos támadások, különféle kocsé lerakatoknál, meg kocsik alatt is robbantak, és, és azért nem emlékszem, hogy ott a, a rendőrség azt mondta volna, hogy most rongálás büntetteiben nyomoznak, hanem mindenfajta itt maffia leszámolást egyebeket emlegettek, szervezet, bűnözés. Tehát én csak azt mondom, a kérdőjel nekem ott van, hogy azért látszik, hogy itt, itt igenis különféle oda nem illő dolgok alapján próbál mérlegelni. A... Másért nem csináljunk már mártírokat. Tehát, hogyha valaki politikai okokból motorfkoktél domb akármire, most rögzítem hogy miről van szó, akkor ezzel nyilvánvalóan meg akar, annak a dicsőségét is élvezni akarja, hogy a médiában látja magát, hogy igen, igen, az ő eredménye volt. Ha, ha pusztán rongálás, pusztán egy köztörvényes dolog, akkor akkor, akkor az egésznek ez a dicsőség az egésznek ez, ez az értelme eltűnik. Tehát ne csináljunk ne csináljunk mártírokat. Jó, köszönjük szépen. Köszönjük, egy esetleg van viszont hallásra. És akkor most talán egy kicsit, itt közben olvastam ebben kapcsolatban, a tojászáporokra itt szó volt arra, hogy a társága a szervezett szervezet tiltakozott a bírósági döntés ellen. Ugye volt ott, hogy Hete, hét ügyet tárgyaltak, hármat felmentettek, és akkor ugye arról volt ez a hivatkozás, hogy ők nem voltak tisztában, av, hogy ez, ez lehet, hogy mint amit elkövetnek, és hogy a jogvédőszervezet szerint ez döbbenetes egy ilyen ítélet, mivel a békésen gyülekezőket próbálták fenyegetni erőszakkal és folyamatos tojásdobálással, és hogy ez szerintük legalábbis a garáztasság jogi kategóriáját ki merítette, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak. Hát ez is egyike, mondom annak, hogy, hogy a vita folyék magat az például büntető feljelentést tett általában a, a, a munkatársai, akik részt vettek a, az ő gyülekezési szabadságok megsértése miatt. Itt még, mint a Zsuzsa is hozzá akar tenni, egyet elmondok, mert nem szokták annyit mondani a gyülekezés kapcsolatban, hogy aki, és pedig ez a törvénynek a része, tehát aki mást erőszakkal vagy erőszakkal való fenyegetéssel akadályozza a gyülekezési jog gyakorlásában az a magyar közszárság törvénye szerint bűncselekményt követel. Tehát ha valaki erőszakkal, erőszakosan akadályoz, az bűncselekmény. Vaszegy ezért tettek ők fejjelentés egy ilyet. A másik a liszt téren történteknek is, hogy nem akadályozták meg, hogy bár itt a rendőri fellépést köszönik, hogy, hogy az ellentüntetői csoport mégiscsak rátámadjon, itt közösség elleni izgatást emlegettek, illetve hát ez a hivatalos, büntetőeljárásban, ami szerepel, és másik pedig az internettel kapcsolatban is közösség ellen izgatása a kérdés, és Zsuzsa akartál valamit hozzá tenni Kicsit más, Budapest parádéról olvasgattam, hogy a világ... Ez a másik, amit említettem, ugye? Igen, ez igen. a hetero parádé. Csak, e, tehát ez a világ harmadik legnagyobb technó e, parádéja, és hogy e, Zürich és Berlin után, és hogy ezt a, a Sziget Fesztivál rendezésében e, ők rendezik, és augusztusban lesz. Úgyhogy kíváncsian várom azokat az embereknek a hozzászólását a Budapest Paradé után, akik szerint a vonaglás támadás, mert hogy itt 50-50 autó lesz, 50 teherautó táncosokkal és hatalmas zenével. Ugye? De ez nem az, amit, amit azt mondták, most már nem lehet megrendezni? Budapesten. Igen, én is azt hallottam, én úgy tudom, most tudom, hogy ez olvasom. már nem lesz több ilyen. Én, én is hallottam, is. most egy, egy másik. Tavaly sem más volt, ha jól tudom. Jó, mindjárt áttérünk akkor, mert itt most elment egy picit az adás, de nem baj, és várjuk továbbra is a telefonokat. A melegfelvonulás kapcsán tojásdobálás véleményi ventás szabadságának határai provokálnak -e, akik vonaglanak, hogy ezt most már többször hallottuk, mindenki nyugodtan fejtse ki a véleményét, pro és kontra, 4890999-es telefonszámon, 4890999, SMS-ben is, a 0630 2898 nulla telefonszámokon, és mi itt Jerryvel a Dajka misszióra rátérünk, itt az adás második felében, addig most hallgassunk meg egy ilyen zenei bejátszást, ami magyar palatkáról érkezett zenészekkel készült, Bozma Vera készítette, itt ugye ez nagyon híres, a Romániának most már a Romániász tartoz, az egyikkori erdélyi mezőség területéről van szó, ez egy nagyon jelentős zenei központ, több hosszú évtizedek óta, évszázadokra is visszatekinthető cigány zenész dinasztiák működnek itt, bári, kötelen, mezőgyéres, mezőkeszű, vajdakamorás, vissa, zenei sokat lehet hallani, és most itt a magyar Balatkai Együttes zenét hallgatjuk, és velük készített riportot szerepel, itt, és akkor minden, mutatjuk, angol nével van itt megjelölve a, az egész dal, de lehet, hogy nem találja a... Mindjárt, és akkor, hogyha megtalálja a kollégánk, akkor tehát roma cigány zene és egy rövid interjú benne Kozma Vera készítette, és utána folytatjuk a Mindenki jogát, a Civi Rádió Emberi Jogi műsorát 15-7 perc van, és remélem, kint nem látjuk, de remélem, hogy a felhőszakadásnak vége, és akkor a normális élet visszatér Budapesten, és lehet arról vitatkozni, hogy tojást vagy követ dobáljanak-e, akik tüntetők kell szemben ellenvéleményt akarnak megfogalmazni, én azt mondom, lehetőleg se tojást se követ. Música Györe, röviden a zenekarról. 18, györök. Gyughoz a filmárja. György, györm! Györg. György! György. Györge, <görgy>. hány Magyarország! Igen, Magyarország, 18-19. Júli, ott lesz a Monarchia fesztivál. Ott leszünk és utána menjünk Valasti tábor lesz, otthon nálunk, Romániában, augusztus. Augusztus 10-17. És spanyolán? Spanyolán mendered? nem, mi nem hívott, tavaly voltunk már. Igen, áll, igen. Nem hívott még. És más dátum még nincsen itt. Más dátum még nincs itt. Szeptemberben valakitől menjünk egyesült. Haha. Haha. Haha. Haha. Haha. Haha. én csak Haha. Haha. És esetleg egy pár mondatot magáról a zenekarról, hogy, hogy milyen, zenét műlőnőt, milyen zenét játszottok, és, és, és hogy honnan jöttök meg. Mi elkeződ, tudjuk csak, hogy a jellegződő. közönségnek... Mi jöjjünk menőségébe, Magyar Palatkájébe, Magyar Aha. Palatka. Régi. Régi. <gülhely> te úgy vagy be. Hát bennyem, mondjam Hát te vagy a Nem, te vagy a te vagy a főnök, mondja! Mondjam te jobban tudsz! De bármennyit, csak ilyen alapdolgokat, milyen zenéket. De pedigficet, mint Dócsberg. Mondjam a te van bóladban. Tudod, te is, hogy a román rendeket, el a magyar rendeket, milyen táncok vannak, milyen zeneszámok vannak. Csak nem kell nagyon, csak egy pár szót, amit tudsz. nem nem nem hogy magyar. De nem nagyon tudok egy magyar hogy a azokat mondják. Amiket zenétek, azokat a végre. gyors. Hát sárát, persze a magyarnak, sárát. persze van különbség a zenétek. A, ma... a magyarnak úgy van a rend. Akasztós, csárda, szökös, friss, korcsós, sűrű magyar, úgy van a rend magyarnak. Négyes, és Polka, uh -huh. a magyarnak. A románoknak van, van a, a román uh -huh. delungu, az a neve, uh -huh. a szökős, és friss vannak. És mióta Hát én, én több mint 20 éve muzikálom. Muzikáltam Apámmal, apám volt a Kodoba Mártin, és Kodoba Béla, valam a apamnak a testere. Én muzsikáltam vele. Ve, vele, tőle tőle találtam, apám fogta. Igen igen, igen, igen. És vannak igen. fiatalabbak, akik. Hát nem, nincs, én vagyok a legfiatal... Te vagy. legfiatalabb. Már? Legfiatal vagyok én. Te vagy a legfiatalabb. Te vagy a legfiatalabb. És... Viseg ma azt a zenét. Viseg. Thank you. Köszönjük, <laughs> Magyar palátkai zenét hallgattunk, hallottunk itt a Mindenki jogában, és akkor folytatjuk, Bevándorlás, Migránsok Magyarországon, és említettem volna a DAJKA misszió, de hogy pontosan mi ez erőcseri szerintem többet tud mondani, és akkor, ha mindjárt ha beállítjuk a mikrofont is, akkor mondjál akkor nekünk pontosan, miről van szó, aztán egy kicsit beszélgetünk erről. Jó. Um, a daika. Hét nap után 9 hónapos tartózkodás engedély kaptak azok a illegális bevándorlók, akik Belgiumban, Bezsinás városának templomában kerestek menedéket. Ez a mindenki joga, a Civil Rádió emberjogi műsora, benne Nagynavaró Balás köszönti a hallgatókat, köszönt benneteket! A szokás szerint a két órás műsor elején néhány mondatban ismertetném, hogy mivel próbálunk ma foglalkozni. Aki hallgatja rendszeresen a programot, az tudja, hogy a műsor ez alatt a két óra alatt is változhat, mármint ami a témákat illeti, hiszen az aktualitások befolyásolják a műsor folyamatot, és az is, hogy megérkeznek -e a vendégeink, Egyelőre úgy tűnik, hogy a a felhőszakadás elmosta a vendégeinket is valahol Budapest valamelyik utcájában, ezért egy kicsit megváltozott a program. Szerettünk volna beszélni egy református egyház keretében működő programról, az úgynevezett DAJKA missziónak a tevékenységéről, amely megpróbál bevándoroltakon illegális és legális menekülteken Magyarországra érkező külföldi polgárokon segíteni, különféle programok segítségével. Erről beszélt volna Jerry, akit már ismerhetnek a múltkori adásból, és Anita is, de egyedül nem érkeztek meg, és az utóbbi hetekben Segítségemre volt műsorvezető társam Zsuzsa Sincs itt még, lehet, hogy ők nem tudnak eljutni, tehát ezért egy kicsit a program változni fog. Ahogy ígértem, egy héttel ezelőtt mindenképpen folytatni akarjuk annak a megvitatását, hogy hogyan lett a méltóság, vagy korábban a büszkeség napjából a szégyen. Egyes. A program az egy program a menekült nők és arról van szó, hogy segítsünk a integrálni a menekült nők. És ez a program uh, Augustus, uh fog kezdeni ebben az évben, akkor az augusztus uh, 2008-ban és 18 hónap lesz, az másfél év. És az a cél, hogy magyarul tanítsuk a menekült nőt és utána az OK képzés a Daika uh, Az Azután segítsünk neki a munkagyakorlat és munkakeresősnek. És az, amit különleges ebből a programban, hogy lesz egy mentor a minden menekült nőnak. És az a mentor, mondjuk a bezáróban, hogy az egy... Igen, az az, hogy, hogy ő magyar, vagy aki Um, magyar, um, Magyarország sokáig uh, élt, és tudja a magyar kultúra, és uh, segíteni ők integrálni. Szóval vin, vinni őket a, a, a munkákhoz központ vagy um, ilyen helyzetre, ahol kell fordítani, vagy csak segíteni neki. Csak valaki, aki a, a integráció útja um, vele jár. Ennyi. Oké, okay. azt tudni kell, ki, hogy egy cseri ön szépen beszél itt magyarul, de hát ő nem magyar anyanyelvű. Tehát itt, itt egy cseri mutatja nekem, hogy nem, nem, most nem ment, de, de csak azért Kenyából érkezett, és lelkésznek tanul itt. Károly Gáspár, ugye? Egyetemen? Református Egyetemen. Református Egyetemen, és emellett ennek a programnak a mentora, ugye? Hivatalosan. Igen, igen. És az a program akkor kifejezetten Magyarországon élő menekültekkel foglalkozik, vagy olyanokkal is, akiknek, még, akiknek nincs rendezve a státusza? Nem, nem, hanem a magyar um, menekült, aki van, menekült státusa. mert a menekült, ha ember van, neki menekült státusa, az jelenti az a jog, és az a, a mint a magyar a állampolgár. Ez a viszonylag akkor azért, mert én ha jól tudom a statisztikákat, hogy több ezer emberből, hát azért nagyon kevesen kapnak Magyarországon, mint általában az Európai Uniós jövezetben uh -huh. menekült státuszt. Igen. Tehát akkor gyakorlatilag ez, ez hány embert érint ez a program, akik ebben részt vennének szerinted? Um, a kevés nőmért a tizen Budapesten és öt Debrecenben, volt szóval 15. És ezt jól értettük, hogy akkor mi kerestek mentorokat? Um, Kifejezettetlen igen. Kifejezetten? <laughs> uh, igen, igen, igen, igen, hogy igen, keresünk. Ezek ilyen önkéntes munkások? Igen, nem? igen, az önkéntes munka. Ez akkor egy jó kezdeményezés, csak ugye felvetődik tényleg, hogy ezek a számokat is hallottunk, pár nyilvánvalóan, hogy a az esetben ugye ez a református egyház keretein belül lenne ez a, a segítség, hogy nem gondoltatok-e arra, hogy, hogy később ezt kibővíteni olyanokkal, akik esetleg még nem menekültek, de azok azt a státuszt szeretnék megkapni, vagy... Mert hogy az látható, hogy Magyarországon is ugye Pékés Csabán, Debrecenben vannak ilyen táborok, Bicskén azt hiszem, ott kifejezetten már csak menekültek vannak, de hogy több ezeret érint, akik, akiknek még a státusza nem rendezett, és lehet, hogy nekik is kellene ez a segítség. Nyilván, hogy jogilag ez nehezebb, hiszen mm. van, akik közülük többség nem is dolgozhat, ha jól tudom. De hogy gondoltatok-e arra, hogy kibővíteni ezt a programot, ha... mert hogy 18 hónap 15 embernek azért, az, az szerintem egy picinek tűnik. Tehát, hogy, hogy igazán nagy változás lehet, hogy nem tudsz elérni. Mm. Az egy picit jönik, de például uh, a Bicskén a menekült van csak húsz nő. Az jelenti, hogy uh, az Budapesten a Budapesten a fogadak, uh, fogad csak uh, menekült, uh, az, az mondjuk 5 és 15 az, aki van menekült státusza. Mert a nőknak kevés nő van, és még um, a, amit mi csináljunk, az, az, az több, mint, mint a, amit más csináltak. Igen, tehát hogy más, más tehát többet igen, aggat, igen. hogy itt nagyon sokszor amúgy felvetődik most függetlenül, hogy csak menekült, vagy migráns, vagy mi a státusza, hogy, mm. hogy általában a, a nők számára is igen. sokan vannak, hogy nem nagyon tudnak mit tenni, igen. vagy nem akarnak, vagy nincsen program, tehát igen. még a férfiak talán találnak is később munkát valamit, de hogy a a nők számára azt hiszem a legnehezebb. És mm. itt a beilleszkedésről mm. van szó, hisz különféle államokból, mondjuk Ázsi, Afrika, gondolom, érkeznek a többségük. Mm. Közben akkor én elmondom azt a hírt, amiről már a bevezetőben is említettem, és lehet, hogy talán itt csen is tudja kommentálni. És itt mondjuk azokról van szó, akiknek nincs menekült státuszuk, mm. hogy 57 nap után Beginásban, ugye ez egy belgéni város templomában véget ért egy éjségsztrájk, 57 napig éjségsztrájkoltak 147-en azért, hogy rendeződjenek a jogi papírjaik, és a hatóság itt végül is úgymond egy részleges happy zárult a történet, hiszen 9 hónapra kaptak egy tartózkodási engedélyt, mégpedig olyan tartózkodási engedélyt, hogy bizonyos típusú munkát is vállalhatnak, úgynevezett C-típusú munkát, és ez egy meghosszabbítható engedély, tehát ha minden rendben van, akkor ezt a meghossz... tartózkodási engedélyt meghosszabbíthatják, tehát ez egy pozitív dolog, talán sokan hallottak erről, és küldtek különféle e-maileken, egyebeken keresztül támogató leveleket, nekik köszönik a szervezők, de hát azért mondtam itt a számokat illetően 147 embernek, tehát Belgiumban most 57 nap érségsztrájk után megoldódott talán a helyzete, de egyedül Belgiumban, ugye ez egy Dunántúl nagyságú ország, uh -huh. egyedül ott mindegy 150 ezerre teszik azokat, akiknek nincsenek rendben a papírjaik. Magyarországon azért nyilván, vagy itt legfeljebb pár ezeres nagyságrendről beszélhetünk, de Európa egész tekintetében milliókról van szó, és azért a kérdés talán megint cserihez, hogy ugye a református egyház gondolom, ez a fajta misszió, ez nem csak Magyarországon próbál ilyen segítséget nyújtani, hanem Európa más területén is, hogy nem tényleg, hogy nincs-e a egy olyan gondolkozás, hogy valamit kezdeni azokkal is, akiknek mondjuk még nincs meg ez a menekül státusz, uh -huh de mégis rászorulnának, hiszen nagyon sokszor ez az eljárás, hát a legtöbb esetben is évekig tarthat, de hát Magyarországon is vannak, vannak akik táborokban élnek, nem tudom már majdnem egy évtizede. Mm -hmm. um, az nagyon nehéz kérdés, mert uh, ahol a menekült uh, területedről van szó, az néhány kicsit bonyolultabb, mint ahogy uh, a mindennapi ember látja. Van például, ahogy mondtad balás hogy néha van a, a ember vagy személy, aki a táborban négy vagy tíz éve ott van a táborban. És nagyon nehéz nekünk, mint az egyház segíteni nekik, mert mi próbáljunk segíteni a menekült, aki, aki megvan és aki szükség van neki um, integrálni. Azaz, amit uh, sokszor csináljunk. De a a gyűlökezetben a skottmisszió az a uh, skottmisszió református gyűlökezet, az a uh, református uh, menekült gyülekezet, és uh, ott járnak a uh, menekült, és ahogy tudjuk segíteni például, néha adjuk nekik ruha, vagy uh, néha Hoja, vagy ilyesmi tudjuk segíteni, de ahol a munkakeresőről van szó, szóval csak aki van papírja és uh, tud dolgozni, ezeket tudjuk segíteni, munkahelyet keresni, néha lakásot keres, keresni, vagy ha ahol van gyerekek, akkor segíteni ki um, iskolába. De aki nincs státus, az bonyolultabb, mert uh, nem fogadtak a, a, a, az állam, hogy, hogy menekült is nekünk. Igen, csak nehéz. éppen azért gondolom azt, mert aki menekült, régül is te is hogy a menekült státusz elben ugyanazokat, a jogokat élvezi, ne, mint a, az állampolgár. Tehát valól az ember azt gondolja, persze nehéz nekik nyilván beilleszkedni, hiszen egy dolog, hogy jogilag papíron ne. ugyanazok a jogok, de más a valóság, de hogy náluk, én sokkal inkább kiszolgáltatottabbnak érzem, ha lehet ilyen összehasonlítást tenni azokat, akiknek még nincs rendezve. Tehát akik mm. jogilag nem léteznek se, mint állampolgár, se nincs, mint rendes tartózkodás engedélyük. többség Magyarországon is ilyen humanitárius engedélyt kap, amíg a mm. Menekültügyi eljárás lefolytatódik, nem, váha, nem vállalhatnak munkát, néhány ezer forintot kapnak, ellátást kapnak, ugyan megszállást, ha táborban maradnak, de hogy, hogy én úgy látom, hogy az ő helyzetük az, ami szerintem teljesen reménytelen egészen addig, amíg, amíg ezt a státuszt nem kapják meg. Tehát, hogy nem rajtuk kellene, nem mondom, hogy inkább, de próbálni segíteni. Az nagyon nehéz, nehéz. kérdés, hogy, de, mert uh, néha a személyként fők, hogy milyen, uh, uh, miért elhajt az a uh, uh, az otthonja, de viszont van nekünk a... Uh, a tanácsadók, akik sz szokták segíteni, például a, a, a kollégám, a Nasztasti, um, Anita, ő jogász, és tudjak ilyen segíteni, hogy lehet uh, um, hálconni az ővénak a um, kész. Ő helyzetük, helyzet, esetüket. Igen, helyzet, esetüket. esetüket tehát, jogi tanácsadást is tud. Jogi tanácsadást is tud. Ad, Ennyit tudjuk csinálni, mert... Uh, és hányan? Vesznek részt a, a, ebben a programban a szervezők részéről. Tehát mondtad, hogy te vagy, tehát hány fő az, aki okay, okay, um, ebben aktívan részt vesz? Aha. Hárman vagyunk, az a Project Manager um, és a Debreceni a, a koordinátor és a mentor supervisor. Az a, én, én vagyok. Te vagy, aha. Tehát akkor ez egy 18 hónapos program, és augusztusban ugye indulna. Igen, és, és, és hármon leszünk, aki vezetik, de van, aki nagyon sokkal segít, segít minket, például a Skott a lelkész az a Reverend Aaron Stevens, és Ilyen, Menek, Steven, tiszteletes, tiszteletes ugye? igen. És uh, um, egy missionárus Amerikából, Kárti uh, Angi. Szóval van, aki segítség, csak papíron nincs írva, de viszont uh, nagy segítség is, sokat uh, vezetik ez a program. Jó, hát akkor csak annyit tudunk itt kívánni, hogy ez a program sikeres Sok legyen. Sikert, és én, én mondom azt, Remélem, hogy ha, ha talán a jövőben el tudjuk azt érni, nagyon jó, hogy itt egyházaktól kezdve más szervezetek is próbálnak segíteni a menekültek, a bevándorlók beilleszkedésén és helyzetük rendezésén. De én azt mondom, az lenne a jó és a kívánatos, hogyha azoknak is tudnák valami fajta segítséget nyújtani, akiknek mondjuk még a státusza nem rendezett. Tudom, hogy ez sokkal bonyolultabb. És hogyha menekülteknél vagyunk, akkor kapcsolódjon ehhez egy hír, ami a világ másik részéről, de szintén menekülteket érint, és csak azért mondom ezeket a híreket, mert biztos, hogy erről a magyar tömeg, tömegtájékoztatásban nem lehet szinte semmit hallani. Szerintem a többség, aki ezt hallgatja a programot, ők is először fognak erről hallani. Itt a Lao úgynevezett Hong nemzetiséghez, kisebbséghez tartozó emberekről van szó, akik, amikor volt itt a menekültek napja a múlt hónapban, akkor ők arra, hogy a világ figyelmét felhívják, egy tajföldön létesített menekült táborból elindultak, hogy bankokba, a fővárosba érkezzenek, hát ez egy több száz kilométeres út lett volna, de a tajrendőrség és a katonasság megakadályozta, hogy ez a majdnem négyezer fős menet elinduljon. 1300 fő közülük aztán eltűnt való az nem lehet tudni, hogy, hogy elmenekültek, vagy mi történt velük, és Másokat pedig a tajhatóságok visszaküldtek, visszaküldtek Laosba, ahol a honét ezek az emberek menekültek. A tajhatóságok szerint önként történt a visszatérés, Ez a, ezt ellenben emberjogi szervezetek erőteljesen megkérdőjelezik, és az is tény, hogy ezekbe a táborokba nem lehet, nem engedik be a nemzetközi szervezetek képviselőit. Egy pozitív dolog, hogy a Taj szenátusban egyáltalán megkezdődött ennek a problémának a vitája, tehát az így tudni kell, hogy a, a Hmong ez egy kisebbség, amelyik Laoszban él, ugye Laosz továbbra is szocialista berendezkedés ország hivatalosan, és a Hmongok között van egyfajta, egy van olyan csoport, van a csoportok, amelyek fegyveresen, küzdenek a saját jogaikért, és ezért általában a Hmong nemzetiséget egyfajta ellenségként kezelik a lau hatóságok, és ezeknek általában, hogy lenni szakott a világ többi részén, ha valakit ellenségként kezelnek, általában a polgári lakosság iszza meg leginkább a levét itt, és ezért több ezer ezért kényszerültek elhagyni ezt a tábort, a Huaynam Kao táborát. És hát mondom, hogy itt a Tragikus ebben az egészben, hogy gyakorlatilag a világ nem is tud ezekről. Itt ugye 3-4 ezer menekültről van szó, ki tudja még hány ezer élnek Laosban, de gyakorlatilag hiába próbálják a világ figyelmét felhívni. Ez nem sikerült, mondom, hogy 4 ezeren 3700 fő a hivatalos számadat, akik elindultak, hogy egy ilyen felvonulással a saját jogaikra felhívják a figyelmet, de hát nem hagyták őket eljutni bankokba, a 163 embert közülük pedig visszatelepítettek, köztük olyanokat is például, akiknek gyerekük volt, és a gyerek maradt a táborban, a, a szülőt, az édesanyát pedig visszaküldték. Azt tehát ez van... Ennyit, ennyit tudunk tenni mi is, csak hogy elmondjuk ezeket a híreket, Én hogy sajnos. egy kapcsolódó híreket igen? az Indexen. Magyarországra nem jó a tibeti menekültek papírja. Ez, ez me, egy igen, ez 11 i hír. Schengen minusz Magyarország ezzel a megszorítással kapott európai vízumot egy tibeti láma az elmúlt hetekben, aki egyébként budapesti látogatásra is készült. Tubten, Sereb a tibetből elmenekültek többségéhez hasonlóan indiai kiadatású út, útiokmánya próbált belépni az országba, de kiderült, hogy a magyarok nem fogadják el a papírt. Hogy erről annyit tudni kell, függetlenül, hogy ez máshogy is megjelent, hogy a tibetről kapcsolatban ugye mi is foglalkoztunk a tibétiekkel, és és ami számomra azért nagyon-nagyon kérdőjeles, ugye, hogy itt van néhány tibeti menekült a hivatalosan, de azt hiszem menekült Státusza, ahogy erről beszéltünk Gyervel, talán egynek vagy kettőnek van, vagy talán senkinek is sincs. Én úgy tudom, hogy nincsen, ahogy itt olvastam az előbb egy statisztikát, április 28-ból. Korábban akkor itt volt, Hendei tibor volt itt a Tibet Társaság vezetője, hiszem, hogy egy vagy kettőnek talán az évek hosszú évek során talán kapott valamit lehet, hogy nem ilyenok ok miatt, de ugye itt nyilván van a politikai közre, tehát ugye a tibeti elnyomást, ugye hivatalosan, hogy mennyire veszik tudomásul egy ország, ugye Kínáról van szó a világ egyik legnagyobb gazdasági hatalmáról, ezért itt úgy tűnik, hogy a gazdaság érdekek felül írják az emberi jogi és egyéb érdekeket, vagy egyéb jogokat, az tény, tehát ezért mondom, hogy traikus, hogy azért mindenki láthatta legalábbis márciusban, hogy mi történt Kínában, Kínának, ugye a tibeti részén, nem belemembe a vitába, hogy hova tartozik ez a terület, de most jelenleg ugye Tibet mint terület része Kínának, és ott több száz ember halt meg, több száz ember tartóztattak legköztük szerzeteseket is, újságírókat kitiltottak, nem, most már talán visszatérhettek a külföldi újságírók persze korlátozott számban, de a lényeg az, hogy mindenki látja, hogy mi történik Tibetben, hogy a tibetiek jogait milyen sérelem éri nap mint nap. Ehhez képest, aki onnét menekül, úgy tűnik, nem, mégsem kapja meg ezt a státuszt, tehát hiába érkezik bárki Tibetből, mégsem történhet ez meg. Ez nagyon sajnatos, és közbít volt egy hír, de hát ez is mondom, csak nagyon néha és nagyon ritkán derül ki és kerül a úgynevezett nagy médiák figyelemének középpontjába. Volt itt egy tibeti, és azt hiszem, aki menekült volt talán, de hogy éjség volt Bicskén? Na most Bicskén, ahogy tudom, és ha, ha Jerry is meg tudja erősíteni most már csak menekültek vannak, tehát akkor Igen, az ő esetében neki mindenképpen neki. kapott egy státusz, de mégis strike volt, tehát mégis valami komoly gond lehet avval, ahogy ő a helyzetét látja. Mondom, a részleteket nem tudom, de ugye ez is több olyan dolog, ami tibetieket érintette, és sajnos is, mondom, a politika ráhatása mindig megjelenik. És talán egy most egy kis, na, kicsit és mégsem van kicsit váltva. Szintén beszélni fogunk egy picit jogokról, rasszizmusról, egy másik ország, Bolívia kapcsán. Nem tudom, hogy mennyit tudtok ti, vagy hallottatok az ottani eseményekről, ugye Bolíviának nem rég egy ideje egy indián származású vezetője, Evo Morales, mm. aki akit nagyon sokan támadnak, különösen azok részéről Bolíviában, akik gazdasági és politikai hatalommal rendelkeznek, de a bolíviai valóság része az, hogy Bolívia azon kevés országok egyike Dél-Amerikában, illetve Latin-Amerikának egészében is, ahol még a őslakosság az a többséget alkotja az ország lakosságának, ugyanakkor a legrosszabb, legkiszolgáltatottabb helyzetben vannak, és a mostani dokumentum filmet, amit egy részét be fogjuk játszani, azt César Brie, Brie készítette, ő a andokmenti indián színháznak az igazgatója, és a csuki szakában készült ö, ö, történteket, vagy ott történt ö, eseményeket dolgozta föl. A lényeg az volt, hogy itt ö, indiánok próbáltak ö, egy stadionban különféle csomagokat, ilyen segédcsomagokat szétosztani, és az ottani Uh, szukreiek egy része, akik állítólag uh, nem odavalósiak voltak, másik része különféle felhetszelt csoportok, azok kövekkel és dinamitokkal támadtak ezekre az emberekre. Azt tudni kell még szukréről, hogy ez volt korábban, ez jelenleg is az úgynevezett alkotmányozó fővárosának szávít Bolíviának, de valamikor tényleges fővárosa is volt a régi időkben, uh, Központi szerepe volt, ugye Lápász azóta átvette ezt a szerepet, és hogy Szukrében nemrég volt egy úgynevezett referendum népszavazásról a helyiek, akik úgy érzik, hogy a központ nem adja meg a jogaikat, azok a, egy -e önállóság mellett döntöttek, ami természetesen a bolívai központi kormány nem ismerel, és utána ennek politikai színezete is van, hogy a helyi vezetők, értve a ID Návát, aki egy hölgy, és aki a ennek a szukrévárosnak a polgármestere, vagy a helyi egyetem rektora vezetésével, különösen a diákság, magánegyetemek diákjai rendkívül heves tüntetésekkel tiltakoznak Éva Morales ellen, de hogy ennek az egész politikai szembeállásnak a színezete tényleges erőszakba csapottát még pedig úgy, hogy odaérkező indiánokat támadtak meg fizikalak, vertek sokokat agyba főbe, majd megalázták, és a főtéren arra kényszerítették őket, hogy félmeszterelevet vetközve térdeljenek és csókolgassák a helyi szukrai lobogót és égessék el Bolívia nemzeti szászlaját, hogy mi történik Bolíviában, és milyen problémák vannak ott is a többség kisebbség viszonylatában, de egy kicsit fordítva, hiszen ott a többség érzi úgy, hogy el van nyomva, az indián többség, a kisebbség a mesztíz és egykori fehérgyarmatosítók leszármazottjai alkotott többség részéről. Akkor most jöjjön ez a bejátszás, majd időnként le fogom állítani, mert spanyolul készült ez a film, és néha azért le kell fordítani, mi történik. Addig, addig még egy pici technikai probléma van, nem olyan egyszerű elnézést kérünk, mivel ezt közvetlenül az internetről tudjuk csak lejátszani, de reméljük, hogy sikerül megoldani. Tehát addig néhány dolgot akkor elmondanék erről a bizonyos szukréről, ha, ha információkat tudjunk. Tehát ez szukra mondom. Bolíviának egykori fővárosa is volt, alkotmányozó fővárosnak számít, egy 250 ezer ember lakja, és itt van amúgy, és a helyét és jelentőségét adja, hogy itt van a legfelsőbb bíróság is, továbbra is itt, itt van a helye, és ugye ez a csukiszaka területnek a központja, annak a fővárosa, és ugye ez a csuki ez volt az, ahol megpróbálnak önállósodni, és a szembenállása ennek a helyi központnak lapaz Szal a fővárossal, az igazi fővárossal, az politikai küzdelemmé vált, hiszen ugye Lápászban van a központi kormány, az Indiánból lett államfő Eva Morales, és ugye vele szemben áll a szukrai mozgalom, amely függetlenséget kíván saját magának. Ugye ez volt a referendum eredmény, ami természetesen a központi hatóság nem ismerel, de Bolíviában, ha jól tudom, nem tudom, mennyire emlékeztek, de Irekben augusztusban lesz egy névszavazás, ahol megerősítik, vagy nem Évo Morál ezt a elnöki pozíciójában. Tehát nagyon kielezett a politikai küzdelem. De hogy mi történt 2008. májusában, akkor erről hallgassuk meg a bejátszást. És Ahora voy a decir la verdad, inclusive mi familia sabe esta situación que me ha pasado, de mis testículos han querido inclusive sacar mis testículos en sucre había este racisto, pero estaba lado, ¿no? De cuidado y yo creo que poco a poco con estas acciones lo fueron poniendo a nivel a flor de piel y como se dice, ¿no? Sé Áldozat számolt be arról, aki egyik helyi indián vezető, aki próbáltott, mondom, ezeket a csomagot hoztani, és rájuk támadtak ezek a kődobáló csoportok, egyrésztük helyi diákságból verbúválódott, hogy megpróbálták a nyelvét nyolc helyen összeszabdalni, sőt azt mondta, hogy bár szégyeli, de, de, de hogy mi történt, de hogy mindenki tudja, meg elmondja, a családja is tudja, hogy megpróbálták a, a nemiszervét is megcsonkítani, amikor ebbe a városba betért, és ott a, a, az egyik kommentátor, aki ezt a helyzetet elemzi, azt mondja, hogy korábban is voltak hasonló kilengések, de ilyen szinten ez a politikai változásokkal együtt került ennyire a központba ez a fajta szélsőséges megnyilvánulás és erőszak megjelenése. A indígena. A maten, maten al, al es eh, de itt, itt azt mondja, hogy a, azt mondta a tömeg, amikor ott hurcolták a főtér felé, hogy máttale, máttale, ugye ez azt hogy üljétek, meg. Üljétek meg és mondták, hogy ez az Evo Morales-nek a, a itteni megbízottja, itteni helyi vezetője, számoljatok levele. <sessz> robado de, de la de los policías mismo eso están utilizando ahora contra el más el instrumento. ¿Cómo van a hacer cosas nem, gente nem, nem, a nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, Ez a helyszínen a felvétel, amikor városának, ez a külterületén, egy stadionban lett volna megtartva ez az esemény, és elején körülbelül 40-50 rohamrendőr, és körülbelül hasonló létszámban katonasság próbálta biztosítani a rendet, de, de a kövekkel, sőt később majd lehet hallani, dinamittal érkező támadók a karhatalomra is rátámadtak. És akkor beszélik a, hely, a helyszínen lévő indián Résztvevők, hogy ők a Másznak, Mász nevezetű mozgalomhoz tartoznak, amelyek próbálja a falusi agrárlakosságnak az érdekeit képviselni Bolívia szerte, és hát a szükreiek szemében az egy vörös posztó egyáltalán az ő jelenlétük, hisz ugye szükre az egy, egy város, ahol, ahol nagyon sokan mondom, Ellenérzéssel viseltetnek a központi kormány iránt, és természetesen úgy érzik, hogy ott nincs keresnivalójuk a földműveseknek, a szegény indiánoknak, tehát ez egyfajta etnikai szinten is megjelenít a konfliktust. Olyan indiánokról van szó, akiknek egy része, úgy például spanyolul sem beszél, nagyon sokan például, ahol a hegyekben több száz kilométerre a nagyobb városoktól ének elszigetelten, ott még lehetőségük sem volt, hisz iskolák sincsenek. Tehát nagyon so sokak még azt sem értették igazán, hogy mit kiabálnak ellenük. a <tos> itt mi mamá. És mondja, hogy És a nem a Ez egy kislány, egy 3-4 éves, aki a videót majd látja, mondjuk azt a helyet az internetről ezt meg lehet nézni, azt számol be arról, sírva a könnyek között, hogy mi történt, amikor rájuk támadtak és kövekkel dobálták, és a kis testvérét is érte ez, és azt hitt, hogy meg fog halni a kis testvére ott, és a nagymamáját szólongatta, és hogy hála, hálátod Istennek, hogy végül meg tudta, meg tudta itt a nagymamája úgymond menteni a testvére életét. Hát ez egy helyzetkép, hogy mi volt akkor, mi történt, ez egy kis indián lány volt, aki beszámolt arról, hogy mit látott, mit hallott, teljesen euh, terrorizálva, félelem közepette és sírva könnyeivel küzdködve. Ez továbbra is szükre városa tehát, ugye, ahol ezek az események 2008. május 24-25-én, ha jól emlékszem, történtek, és azóta legalábbis a bolíviai sajtó nagy részét bejárta a hír, ami nagyon érdekes, hogy itt a helyi vezetők politikai és társadalmi szervezetek, illetve az egyetem vezetői voltak, akik gyakorlatilag ezt a felhetszelt tömegnek az élére álltak, hol háttérből, hol mondom az élére irányították, és itt hallhatjuk a robbanásokat, itt nem bolotov koktélok, hanem dinamitokat dobáltak a. Is, ugye, volt az amikor a suspendan esta represión bueno lamentamos mucho acabamos la de la policía y las fuerzas una pena que el gobierno no sea capaz de valuar sea tan insensible pedido a las fuerzas armadas sus comandantes las Itt az volt a pillanat, amikor összecsapás tört ki, amúgy a karhatalom, mondom, mint egy 40-50 rendőr és hasonló nagyságban volt a katonák ott, és a katonák egy része a levegőbe adott lövésekkel próbálta visszaszorítani a tüntetőket, és a helyi politikai vezetők pedig felháborodottan, mondták, hogy mit keresnek itt a katonák, vezényeljék ki őket, hisz... hisz ez elfogadhatatlan, de hát aki a képeket látja, az, az követheti az eseményeket, hogy közben itt folyamatosan kövekkel és ilyen ö, petárdákkal, dinamit, ö, ö, dinamit ilyen gránátokkal dobálják a katonákat is. És a katonák szóltak, hogy, hogy ők csak visszonozzák a támadást, bár nem célzott lövést nem adnak le, és akkor innét folytatódik tovább a történet. Hé, A, már, nem teszel semmit. Sí, pero mayor. Entre... No, no queremos entrar Queremos que se, se plieguen, hermano. Vamos a hablar con el coronel de Canache. Desocamos. No queremos enfrentamientos. No, no, no. Nadie va a disparar nada. Aquí. Que no, dinamita, ¿no? Si, digamos, se... no, no, no. nos dinamita. Nos No nos quieren. Estamos respondiendo a los que nos tiran dinamita. Mira, si hay, si hay la disposición, se van a ir. Podemos o no porque no van a tirar nada. Un gato, un gato, un gato. Itt azt a, azt a vitát hallhattuk, miközben itt gránátok azért itt-ott ropogtak, vármint felrobbantak, meg hallhatunk egy-két dinamit robbanását is hogy itt a politikai vezetők felháborodottan mondják a katonáknak, hogy mit csinálnak, mert a katonák mondják, hogy ők, ők nem akarnak senkire lőni, de hát őket támadják, tehát szóljanak az embereknek, hogy ne támadják meg őket, és akkor ők sem fogják visszonozni, de hogy itt védekezni próbálnak. És ekkor láthatóan azért mondom, hogy élére álltak ennek a, a dobáló támadó erőszakkal fellépő tömegnek, mert akkor azt mondja, hogy nem támadjatok, és egy pillanatra akkor a fizikai támadás a katonák ellen leállt. Se van se plegar, por favor vamos a organizar. Somos un pueblo digno y respetuoso. Si nos han pedido los militares y los policías que se, se van a retirar Dejemos que se retiren y tomaremos luego el estadio. Para que no digan! No si lo sacamos, invitás has ganado, has ganado todo tu claro, trabajo, el manó, todo tu trabajo. Vamos a tomar, Vaya, a tomar no, mira, Itt tehát mondom azt a pillanatot láthattuk, amikor végül is a hadseregé, annak a mondom, körülbelül száz rendőr és karhatalmi egységnek a parancsnoka megegyezik a szukreiek, a szukrei tömegnek a politikai vezetőivel, akik amúgy helyi politikai pártok képviselői, egyrésztük még a bolívai parlamentben is képviselők, köztük van Jaime Barron, az egyetem rektora, és ők megegyeztek a katonák, hogy a katonákat kivonják, és ezek után mondták itt sokan a szukreiek közül, hogy ez egy, egy büszke és olyan nemzet, amit a szukrei, a szukrei nemzet, amelynek a jogai tiszteletben kell tartani, és utána hozzá is tett, hogy ahogy elmennek a katonák, akkor elfoglaljuk a stadiont. Tehát a, a büszke nemzet, ugye az ő értelmezésükben ezt jelenti, és azt lehetett hallani, még azt kivetelt, illetve át Kiáltozta a tömeg, hogy Szukrét nem lehet legyőzni, Szukre megvédi magát, itt nyilvánvalóan Evo Moralesnek üzentek a központi kormánynak, hogy Szukre nem hagyja, úgymond, hogy alávessék a központi akaratnak. Most egy kicsi zenét adunk az andokból, és akkor utána folytatjuk ezt a riportot is, de ennek már csak egy rövid bejátszását tudjuk a második részben betenni, itt elsősorban a tanúvallomásokból szeretnék néhányat meghallgatni, azoknak az indiánoknak a tanúvallomásaiból, amit elmondtak utána, hogy mit tettek velük, hogyan alázták meg őket. Ez következik ezek után a zene után, ez a Mindenki Joga, Civil Rádió emberjogi műsora. Akkor legyen a zene és folytatjuk. Ez továbbra is a Mindenki jogacivi rádió emberjogi műsora, és ránéztem az órára, így akkor most sajnos nem tudjuk ezt a második részét levetíteni, illetve hát jókat mondom, mert itt a videót is láttam. Tehát itt csak rádióban, csak a hangszalagot hang tudjuk bejátszani, de ezt folytatni fogjuk, tehát a szukrei eseményekkel, ahol indiánokat aláztak meg, ö, előtte pedig ö, majdnem agyonvertek, és hogy mi Magyarázza ezt a hatalmas gyűlöletet ott is, amit mondjuk kiváltanak a indiánok, a kisebbség, de a hatalmat és a gazdaságot, annak kulcspozíciót gyakorlok szemében. Erről talán többet tudunk majd a következő jövő heti adásban beszélni. És uh, itt a Zsuzsa akar valamit? Azt hiszem, hogy talált itt a netten. Még csak a, a, az... Igen, Igen ugye Előszörleg mondtam, hogy nem láttam az internetes weboldalon, hogy vannak tibeti menekültek. Egy 2005-ös weboldal szerint hét menekült hét tibetből. Hát érkezett tibetből, és egy kislány született 2005-ben Na, Debreceni Na, akkor ő már a hogy menekült is, meg magyar is, tehát akkor van most már Tibetből érkezett magyar is. Tehát azért mondtam, hogy én is úgy gondoltam, hogy, hogy néhányan kaptak státusz, de hogy én is hallottam, Sánzis hogy nem kérek. mindenki. Semmi gond. A lényeg az, hogy legalább tudjunk róla, hogy vannak. És akkor mondom, ezt, sajnos ezt az andok történetét nem tudjuk most folytatni, de hát ugyanebben az időben, tehát 10 és 12 óra között találkozni fogunk a jövő héten is, és valószínűleg még akkor is fogunk foglalkozni a július 5-i eseményekkel, és még... Olimpia, Kína. Ja, és Kínai Olimpiával is akarunk foglalkozni, igen, hiszen különféle akciókat is szerveznek egyes szervezetek, és most már nagyon közeledik, de hát Kínával azért érintőlegesen Tibet kapcsán, ha nagyon is röviden, de itt tudtunk foglalkozni, a helyzet Kínában változatlan. Talán ezt mondhatjuk emberi jogi szempontból, és, és sajnos azt, hogy, hogy ebben a tekintetben nagyon fontos lenne, hogy a országai nyomást gyakoroljanak Kínára, de nem csak Kínára, hanem az Egyesült Államokra is, ahol szintén több tekintetben, miközben példát követelnek, és a emberi jogok betartását követelik, szá, követelik meg számos országon, szankciókat vezetnek be, legyen szó mondjuk Sz Szudáról, vagy mondjuk a mianmari katonai diktatúráról, közben az Egyesült Államokon belül is, Bizonyos alapvető jogok nem érvényesülhetnek, legyen szó például a guantanamo fogva tartottak jogairól. Ugye ezen a héten zajlik az a per, ahol a szeptember 11-i terrortámadás kiagyalásával vádoltak, közül öten ö, bíróság elé kerültek, és ez a per tehát most fog folytatódni. Ennek az érdekesség az öt vádlótból három saját magát védi, noha figyelmeztették őket, és nagyon sok. Ö, gyakorlatilag probléma van ezzel, hiszen úgynevezett titkos dokumentumokhoz nem juthatnak hozzá, azt nem nézhetik meg, különösen mivel ők a gyanúsítottak, tehát gyakorlatilag teljesen megkérdőjelezhető, hogy hogyan tudják egyáltalán jogi eszközökkel védeni magukat, ha az alapvető bizonyítékokat sem tekinthetik meg, vagy a bizonyítéknak szánt dokumentumokat, amelyet, ugye, amelyel ugye, szemben saját kellene védeni. Egyes kommentárok szerint egyszerűen arról van szó, hogy mind a Ketten ugyanazt akarják mind a, az Egyesült Államokban, akik a vádat képviselék, mind a vádlottak. Ugye a vád avval fenyeget, hogy ezeket az embereket a terortámadás miatt halálos ítélettel sújtják, és állítólag a vádlottak is azt szeretnék, hogyha minél hamarabb a halálos ítélet útján a mártír sors jutna részül, osztályrészükről, közben aztán nézem az időre, és a kolléga elment, pedig most szeretném még azt a bejátszást leadni, amit ugye J.D. készített azokról, akik Magyarországon abban bíznak, hogy például az emberi jogok területén is változás lehet, még pedig a változás Obama személyéhez fog kötődni, vajon mit hoz Obama, miért gondolják azt, ez egy angol nyelven készített riport lesz, a végén én csak téleg, csak összevoglalom azt, a néhány gondolatot, aki, aki nem itt tud angolul, azok segítségére sietek evel, tehát akkor kérném azt a bejátszást. Tonight after the Hungary for Obama meeting, um, on Nagymező I talked to um, the, uh, the members of the group that have just volunteered to, this, to find out how to be involved in the Obama campaign from Budapest. And, uh, and the interesting part was uh, slightly more than half of the group were not Americans at all, but uh, mostly Hungarians and uh, one Canadian. And uh, there's a, a lot of interest in in the campaign. People are uh, want to figure out how to affect um, change somehow from here, as impossible as that may seem. But uh, it was a it was a very good night. And here's some of the people that I talked to. What, what issues do you hope uh, that he will uh, work on first when, when he becomes president obama i think the most important thing is the discussion and i think uh, he can start he can start i know that uh, if he become a uh, president uh, he he it's it isn't as uh, easy way i know because there's a lot of uh, Connections and a lot of uh, different desires from the lobby groups, and uh, therefore it isn't a, it isn't an easy to solve this. But I hope there can be a discussion, and I, I think he can he can start this new kind of international relations. Or oh, how can I say? Yes. And your name is? My name is Andras Ujak about obama about obama uh, what interests me most is the kind of the american dream that he uh, he has an idealistic approach to things that he, uh, he represents an idealism yet on the other hand his background and all his uh, staff uh, also has the realist approach that he has a basic on issues and he knows what to do about and i think that's the He is the pure American who tries to unite the ideal and the real side and make from this one definite approach. What is your name, please? Ebensa, President Obama should start change in foreign policy, bringing respect back to the United States like we used to have and like we deserve to have and like our friends deserve to have us. Environmental policy, but action, not just talk as well as our foreign policy and the way we look at the world. And your name? Dave McCall. Yeah, he's going to open up America for the world. He's going to open up uh, uh, that country for the new age, that uh, globalism is really uh, already in every household by now. So whatever happens in America is going to have a direct effect here in Hungary. And I think that um, the at least the intelligentsia in Hungary should be aware of that fact and should start to build relationships right now with the new leadership. And what, what kind of uh, this uh, globalism, and what, what part of his story that uh, attracts you the most? I think that you know the, the, the entire world is right now, and it seems to be in a crisis: energy crisis, global warming. You know, we have to take care of our environment, and who else would be the leader of this uh, if not the United States? And and all that, all that um, uh, that progressive thinking, all that um, uh, you know, really you know, cutting edge technology that the U.S. can contribute to the world uh, should be utilized. And I think a country like Hungary. Uh, you know can be a good you know beachhead for that kind of a new uh, new new perspective and why not i mean why why wouldn't we be the uh the first here in the central eastern european region we could benefit from that uh, the world could benefit from that and it could be uh it could be a good relation a good way to sort of uh strengthen the relationship with the american people the change obama's already made is he's gotten a lot of otherwise disaffected americans involved and excited in the political process again so Even if that, only that keeps going, that's already a big change, I think through the American psyche. What issues do you hope that you will work on? Um, energy security, building renewables uh, package of practical renewable energy. What do you think uh, Hungarians think about uh, Obama? I'm not Hungarian, so that's a little bit hard to guess, but uh, I do see a lot of excitement. I've certainly seen a lot of Hungarians turn out for the Hungry for Obama events, so I take that as a positive sign. Okay, and your name, as you would want to be called? <laughs> My name's Jeanette for Obama. So in the first months in office, what which, uh, change do you hope that he will uh, start working on? I hope that he's going to start to travel a lot. To, uh, to Europe, uh, to the rest of the world, and and realize that uh, the rest of the world is not uh, only third world. Uh, that America can learn, you know, some things uh, culturally, uh, probably, and uh, you know, in terms of uh, perspective on life, and uh, and that he can actually start to start to be a real apostle for for some of that some of that really progressive think thinking that uh, that I enjoyed so much in the U.S. Your name, please. Imre. Healthcare is definitely an issue that needs to be addressed. Um, the economy, obviously, um, rising fuel prices, the war in Iraq. Of course, it's very unpopular, and uh, uh, make John McCain has made it clear that he wants to uh, continue uh, his, uh, the American pres presence in Iraq. And. Uh, Uh, Obama has made it clear that he wants to withdraw the president. So I think that would uh, actually boost the morale of the American people because all they see is people going there, getting killed, and for what reason. Um, so I think that might be... Uh, and, and then all ver lots of money uh, is going towards Iraq, for what? So uh, uh, I think that might be a big thing, that lots of Americans uh, want to get out of Iraq. And your name is? Christine. I'm Christine. Tehát ez volt a bejátszás, és most már két percünk maradt, tehát egy percben próbálom nagyon gyorsan összefoglalni. Én úgy hallottam, és itt is röbben, hogy hát nagyon nagy várakozások vannak, és egy kicsit azért úgy, úgy, úgy értékeltük itt mi is, hogy, hogy nem annyira reálisak ezek a várakozások, hanem inkább azt, azt várják, hogy itt Obama minden tekintetben egy új, világot teremt az Egyesült Államokban, meg az egész világban, visszaszerzi azt a tiszteletet, amit az Egyesült Államok elveszített. Itt az utolsó véleményben ugye elmondták, hogy minden mindenképpen ő azt gondolja, hogy Obamával ennek a rendkívül az Amerikák körében is most már rendkívül népszerűtlen háborúnak Irakban véget vett, nem fognak annyia meghalni, ki tudja miért Irakban. Ugye hát ehhez kapcsolódnak a legfontosabb hírek, hogy ugye most nem csak magyar katona halt meg újból, egy tűzszerész ugye Afganisztánban éppen az, aki váltotta azt a társat, aki szintén egy korábban egy hasonló támadásban halt meg, illetve hát bomba Megsemmisítésben, de kilenc amerikai katona is meghalt Afganisztánban, és az események azt mutatják, hogy miközben Irakban valamelyes csökkent a, a támadások hevessége Afganisztában egyre újabb és egyre véresebb összecsapások történnek, több mint hét évvel azután, hogy megdöntötték a tálib kormány uralmát. Tehát egyáltalán nem hallgatnak a fegyverek Afganisztánban, és közben az Egyesült Államok jelenlegi elnöke, aki az utolsó hónapjait tölti hivatalában, ö, olyan kijelentést tett, hogy ha az Egyesült Államok talán nem is támadja meg most iránt, amennyiben Izraelnek ilyen tervei vannak, akkor támogatják őket. Az amerikaiak tehát, is itt magyarok is voltak többségén elhangzott a botban a magyarok azt várják, hogy az Egyesült Államok változást hoz a világban, a háborút, a népszerületle háborúkat befejezi, és újból azokat a jogokat fogja képviselni, amely tiszteletet vív ki magának, és a barátjainak, az Egyesült Államok és is az egész világban. Ennyi fért a mai adásban. Zsuzsának és Jerrynek nagyon köszönöm a... a... Szépen viszont első. A részvételt várunk benneteket jövő héten is, és talán folytatni tudjuk Róber Zolinak a segítséget, a technikai segítséget. Ez volt a Mindenki Joga, a Civi Rádió Emberi Jogi műsora. Nagy Navaró Balást hallgatták viszont hallásra.